Jó reggelt! Ma a 2018. március 19-e hétfő van. A pontos idő 5 perc múlva reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, a rádiomisor. Mindene, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora én volnék. A műsor 14 éven a nem, felette és a korlátozott mértékben ajánlott. A Civil Rádió 98-as valamennyi hullám szem. Két telefonszámot ajánlok önöknek, fél nyolctól Sifer Andrással, nyolc óra után Szigetvári Viktorral, fél kilenctől pedig Tóth Csabával beszélgetek, kilenc óra után csak akkor maradok itt, hogyha itt az első fél órában azt bizonyítják, hogy akarnak velem beszélgetni, vagy egymással, vagy legalábbis a hangjukat akarják hallatni. Ellenkező esetben a mai műsor 8 óra 57 perckor véget ér. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma a 2018 március 19-e hétfő van, a pontos idő 6 percen volt reggel 7 óra. a félborult az idő, a hegyekben mínusz 7, a sikságon mínusz 5 fok van, ahogy haladunk előre az időben, ezek a számok csökkennek, de hogy pozitív tartományba érnek-e, azt majd holnap lehet megmondani. Ismét tél van. 061 -489 és nulla elmondom még egyszer 061 1 és nulla figyelek harminc ha van mire Kukat nem értettem abból, amit mondott? Tehát, hogy a ürésztelnök úr egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy boldog karácsony. Ez azt jelenti, hogy megadta a szavazásnak az irányát sok embernek, akit én szolgálok. Tehát önnek lehetséges, én semmit nem értek abból, amit mondott. Tehát nekünk félszavakból meg kéne most értelünk egymást, de én semmit nem értek abból, amit mond. Mert ez biztos rossz néven veszi, de fogalmam nincs. Az a képes én... beszéd, amit ön beszél, azt én nem beszélem. El nem ugye még egyszer. Oké, okay, világos. Oké, okay, rendben, viszont. Viszont, viszont. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillag az éjszakák. Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem. összekeverten. Búcsúszható emlékei a hajnali párás, díszkócos táncitelme.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 Nem azért adott annyi szépet, Hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneségek. Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni Az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázatok a strázát. 061 0999 és 063677 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! 47 éves vagyok, de életemben először most kaptam olyan választási anyagot és programfizetet az Együtt PM-től, ami, ami szerintem elvárható lenne, és nagyon szomorú, hogy egy néhány százalékos párt tud kirúkkulani egy ilyen anyaggal, Közben komolyabb ellenzéki pártok is vannak a piacon, nagyobb pénzügyi erővel. Csak meg akarom dicsérni -e az együttet, tényleg mindent összetettek. Nagyon sajnálom, hogy jelen pillanatban nincs akkora támogatottságuk, hogy legyen esélyük egyedül. Mondjuk, ne, a kritikát. E, Nem igazából nagy, tehát nagyon, nagyon emberi tehát nagyon emberi maga a, a, a, az anyag, tehát a marketing eszközök tökéletesek, és őszintén szólva nekem a program is tetszik, most annak hogy nem tudnék most önnek itt kettőt, tehát, de, de, de nagyon közel hozza a jelölteket szerintem egy fogékony emberhez. Tehát, mert hogy saját magát egy fogékony embernek ő a, hát, Úgy gondolom, hát Ugye mindenki magából indul ki, nem tudom belegondolni magamat egy másik ember. Én, én úgy érzem, hogy ez egy, ez egy megfelelő program, nem ígér túl sokat. Én egy kicsit a környezetvédelemhez jobban ragaszkodnék, de nekem ez egy sokkal falsősabb téma. Megragadott engem ez a, ez a programfizet, és tényleg a, a kivitelezés az 21. századi, le Jó, ezt már kétszer is mondta. Uh, vigyázzon mert hogy a marketing elemeknek a hangsúlyozása az nem biztos, hogy a tartalom javára válik. Uh, azt kérdezem, hogy tudja -e már, hogy kire fog szavazni? Uh, én úgy gondolom, hogy tudom, hogy az én körzetemben ki a legesélyesebb jelölt jelen pillanatban, azt hiszem, hogy a Csőzik László úr. Én a hát, Pest megye hányadik kerület, ezt most meg nem mondom önnek, én lakom. Tehát én, ebből az, én úgy gondolom, hogy, hogy ő a legesélyesebb jelölt. A meg, hát ott meg, még vacilálok. Szintén szólva, ha a PM-nek van esélye, az együttnek van esélye megszerezni a 5%-ot, akkor megkapják tőlem a, a, a voksot. Ha még... nincsen, akkor. Igen? Ha nincsen, akkor akkor valaki más kell választanom aki van esélye jutni a parlamentben. Még egy kérdés, amely egyszerre szól önhöz, és egyszerre szól magamhoz, hogy azon kívül, amit mond, azon kívül van-e rendes magánélete? Egyeseg szerint nincsen. Azért kérdeztem, mert én pénteken, amikor a civilapályán felvétele befejeződött, hazamentem, szalmazai vagyok, mert a nem a lányával külföldön van, ami egy születésnapi ajándék a lányának, és szalma özvegyen, még inkább elhagyatott vagyok, egyébként is elhagyatottnak éreztem magam az elmúlt időben, de ez miattam van, egy ilyen teljes bezárkózás van a munkámat leszámítva, és ugye aztán péntek délutántól egészen mostanáig ki sem mozdultam otthonról, és valamiféle változást várok április 8-a után, de nem a szabad, nem a, a, a, a, a parlamenti választások eredményétől, hanem hogy képes leszek urrá lenni magamon, és valamelyest magam is annak megfelelően élni, mint amit egyébként önöknek szoktam mondani, hogy az élet máshol van, mert hogy lehet, hogy önöknek mondom, de közben magam se hallom meg. Azt akar egy példát, hogy amikor hazértem a futásból március 15-én, akkor ugye az ember kénytotta egy idő után a, a, a médiát, és ömlött belőlem az, amit mondott, belőle, amit a miniszterelnök úr mondott, és akkor én felírtam a Facebook oldalra, hogy ez most teljesen tehát tényleg szíven ütött, és uh, erről néhány horgászba volt visszaíteni, hogy ne folyakozok a politikával, inkább horgásztak, és mondtam, hogy srácok, nem, nem, nem tudom kihagyni, tehát, hogy ilyen szempontból tényleg, na, Ja, azt mondom, hogy nem szeretnék így élni, de így most nincs, nincs életem, mert mindig, mindig beleütközöm olyasmibe, ami... Jó, de az, ami... Hogy, ha már itt tartunk, akkor a Filipovval elmentem a békemenetre, úgyhogy ezt speciál, személyesen éltem meg, és a Filipov volt az, aki felhívta a figyelmemet, az Origo megjelent G. Gábor írásra. Géfodor Gábor a századvég elnök helyettes, a 88.hu főszerkesztője, aki március 14-én tudja, hogy mit írt. Nem, azt nem tudom. Az írta, mit. a béke legjobb eszköze az elrettentés. Magyarul, amin annyira meglepődtek az emberek, azt Orbán Viktor teljesen tudatosan, tehát én nem is nagyon értem egyébként, ezt a civilapályánban is elmondtam, ott is a Filipovra hivatkoztam, erről szól a békemenet, ez pontosan annak a hátterét világítja meg, amely azokra a mondatokra vonatkozik, amelyet Orbán Viktortól az elmúlt időben idéztek, és amely pontosan arról szól, hogy mint ahogy voltak olyanok, akik ugye a kiskertjüket úgy védték, hogy áramot vezettek a kerítésbe, hogy ez végül is hasznos volt-e. E, ha valakit áramütés ért, akkor azt ért, eléntélte a bíróság, e, aki az áramot belevezette. De ha erre tentette, e, akkor végül is azt is gondolhatta, hogy ő ezt jól cselekedte. Magyarul, hogyha Orbán Viktornak semmiféle olyan halottja vagy olyan sírültje nem lesz a szó átvit értelmében, aki ezt a kerítést megérinti, ám a kerítésben lévő áram az embereket elrettenti, akkor ez a beszéd meg fogja tenni azt a hatását, amit Orbán Viktor fűz hozzá, beleértve, hogy lehet, hogy egyetlen egy mondatással se ő írta, és egyetlen egy mondatást se tudna elmondani, mert már rég elfelejtette azt, amit felolvasott március 15-én. Uh... Én ne csak az a baj, hogy, hogy ezek bennem maradnak, én ezt nem tudom április 8 után elfelejteni. Nem tudom elfelejteni, öt év múlva se, nagyon sok mondat bennem marad. Én is, ugyanígy, nem, nem... én is ugyanígy vagyok, csak így gyűlik össze, aztán az emberben annyi méreganyag, amit nem lehet onnan eltávolítani, és aminek egyetlen módját találom, hogy hátat fordítok annak, amit csinálok, mert egyébként ennek így sose lesz vége. Jó reggelt! Na, végül egyszer. Jó reggat. Jó reggelt, Horváth Péter, engedj már meg nekem két mondatot, az egyik az azzal kapcsolatos, a békementek kapcsolatos. Emlékszel az emléksz, Uglott TV-ben április, február közepette, nem tudom, hogy már ugyanazt elmondtam nagyjából, mint amit a gépfodor leírt. Nekem is ez a véleményem erről. Jó, Péter, a másik, egy dolog a legyet tisztában, lehet bármilyen határozott ha egyszer meg fog ütni téged valami a szó átvitt értelmében, mert ezt nem tudom jól megmondani, tehát nem tudom, egyszer csak valami elgondolkodtat, akkor rájött, rá fogsz arra jönni, hogy égtelen mennyiségű baromságot beszéltél össze az elmúlt időben, aminek egyébként sevekkora jelentősége nincs, sokkal inkább annak van jelentősége, hogy a cselekedeteidet fogod megbánni. Tehát már 40 éves, akkor mikor fog ez az... Péter, fok, fok, fog, fogalmam nincs. Figyelj Péter, a jobb kezedet, ha nyújtod, én nem azt gondolom, hogy átrántasz engem a palánkon. A békemenet nem lehet az erettentés része. Ha a békemenet az erettentés része, akkor az a sok százezere ember, aki oda elment, az eszközévé válik valami olyan politikai játéknak, amit ők se gondolnak komolyan. De látod, hogy mégis az... Hát, látod, hogy beműzős, de nem olvassák az origót. Jó, a másik, amit engedj meg, hogy megkezdem hogy szerinted hogy élik meg az ATV-nél ezt az ambivalenciát, amit megírtam neked, hogy fél egykor írtam neked, aztán én megírtam nem megírta, akkor nem fogom német Á, Ki fog térni a válaszadás elől, de nem azért, mert nem akarok ebben véleményt formálni, ha akarod, akkor megteszem. De nézted? Megnézted? Megnéztem, de. Szeretném elmondani neked, hogy ott voltam a Szabad sajtó díj átadásakor, amely egyebek között német Péter, paprika kinga, és Lakner Zoltán kapott Paprika kinga, aki egy kiváló elme. Az alábbi jegyzetet tette a Facebook oldalára a díjátadását követően. Szabad sajtódíjat kaptam, örülök neki. Egyrészt ritkán találkozom laknezolival, így mindig örülök az alkalomnak, másrészt kell a gyereknek tavaszra félcipő, és fodrásznál sem voltam fél éve. Harmadrészt dicséretesnek tartom, hogy az a szocialista párt, amelynek rendszeresen a szájában tartom a bakancsomat, és tizen éve ragmálom műket, elismeri a munkámat, és még azt is felidézi, amikor egy tiltakozásért becsületpert indított ellenem egy szocialista polgármester. Különülök, hogy a nővérem is elkísért, nem, be, nem mertem volna csak úgy letenni a táskámat, tele volt a helyi szocikkal. Igen, én, ugye valári a paprika, én bírom a paprika kingát egyébként, nagyon szóval fantasztikus. Hát, de hát, ez ha az... bírod a paprika kingát, akkor semmi kifogásolni való, nem kell, hogy találjál abban, amit német Sándor mondott a vidám vasárnapban. Én bírom a paprika kingát, de ez az írása arra bírt, hogy szóljak a szerkesztőnek, hogy lehetőség szerint az elkövetkezendő hetekben ne ültessen engem össze vele, mert bármilyen téma lesz, ezt fogom szóba hozni. Ami pedig Némes Sándor megnyilvánulását illeti a Vidám vasárnapban hát nem identitás válság nélküli az átelevízió. Nem lehetne ezt állítani. És ez az identitás válság mekkora, hát ahhoz többet kéne beszélgetni az ott lévőkkel, amit eddig Szerencsémre elmulasztottam, higgyék el, ha nekiállok, nem biztos, hogy sokáig tart az ottani pályafutásom. 0614890999 és 0630 Még egy dolgot szeretnék mondani ezügyben. Természetesen a magam szemében is megtalálom a gerendát. Nehéz dolog az, amikor az ember szembesül, olyan dolgokkal, amelyeket nehéz belátnia, hát még ha változtatnia kell. Március 14-én hadat üzentem a Facebook csoportomnak, amely kivételesen jelentős eredménnyel járt. Többen megkerestek a csoportból egyénileg, akikkel nem kellett békét kötnöm, mert háborúságban se álltam velük, de maga a gesztusuk Pontosan annyi volt, mint amennyi elegendő ahhoz, hogy ilyen beszédet az ember egyhamar nem mondjon. A többiek áramtalanítva vannak, tehát abban a kerítésben már nincs áram. Um, hogy a kettőt hogy sikerült összekötnem az legyen az én édes titkom, Most ezen én is jelentősen elgondolkodtam. 061 489 099 és -1 -1 -1. Jó reggelt. Csak a utolsó mondat fél felét nem mondtam, hogy akkor miért veszi át a díjat? Ezt akartam megmondani, hogy bírom a paprika kingá, de miért veszi át ezt a díjat? Ez a vélemény. Ezt azért megkérdezném tőle. Mi jó jön a pénz azért? Ja. Amiért azt mondják a szocialisták, hogy vegyék át az emberek az erzsébet utalványt, és aztán szavazzanak rájuk. Borzasztó. Borzasztó. Nem tette le a táskáját, mert tele volt a de egyébként, hogy örült a testvére megjelenésének, azt magam is átéltem. Másfél hete megkérdeztem tőle, hogy adott esetben volna, hogy kedve távol kell ilyen vezetni. Írtam is neki egy Azt hiszem, ezt az ajánlatomat most törlöm. Ebben a formában április 13 vagyunk, hogy utána mi lesz az majd a választás eredménye, és június leges van, hogy hogy aztán június közepétől lesz szünet, vagy június legelejétől, azt nem tudom megmondani, és a civil rádióval való megegyezés alapján, hogy néha beeseme ide, vagy sohasem, azt nem tudom, de legközelebb összefüggően szeptembertől vagy szeptember második felétől képzelem az életemet, egyebek közt azért, hogy valamit lássak abból, amiből egyébként műsort csinálok, és az nem a választás, hanem az élet. De ez önkritika volt. Erős senki más nem tette, csak én. 061489099 és 0630677161. Figyelek a vamire! Fél 8, Sifer András 8, Szigetvári Viktor fél 9-től Tócsaba. Ha most még leruhannak az elkövetkezendő hét percben, akkor van rá, hogy 9 óra után maradok egyébként a mai műsor 9 óráig tart, illetve 8 óra 57. -ig. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. 06189 és 03677 Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, Szabadságért föláldozom szerelmemet Szabadság Szerelem Eket tűkel nekem Szabadság Tudod jól, hogy nem beszél Szerelem Eket tűkel nekem Megkezdj most, nem az Reggel, Szia, Beres, Szia, édesem! Külföldön, külföldön voltam a hétvége, úgyhogy tegnap este néztem meg az átérés műsort, a Civil Pályánt. Ha van ráhatásod a az szerkesztőreim, azt javasolnám, hogy egy újságírónál a vendégek között ne hívjön meg többet, mert tényleg a civilek a jók. Tehát amit, amit Kukorelli képviselt, az szerintem az. az, az az a Sava Borsa műsornak. Ott voltál a legutóbbi nem, azon nem voltál ott. Akkor azt el Előtte én. szerintem ott, ott voltál, voltál, amikor én elmondtam, hogy ebben a menetben, ami most június legeslegedejig tart, én semmit mm -hmm. az égegy a világán az ATV-nek nem mondok. Abból adódóan, ahogy az én ottani pályafutásom december második felétől alakult, és hogy egyébként, hogy alakul, és hogy egyébként, ha mit mondok arra ők, hogy reagálnak, az majd szeptembertől fog kiderülni. Úgyhogy, én értem, amit mondasz, a magam részéről ezt el is mondtam adásban, ennél többet nem teszek abból adódóan, hogy megígértem magamnak, és ebben jöttány, sem változtatok, hogy ebben a mostani helyzetben én azokkal a feltételekkel dolgozom, amit rendelkezésemre bocsájtanak, és egy száza skálán, öt alatt marad az, amit a magam létezése okán kérek. De értem, amit mondasz. Oké, okay. köszönöm, tia. És ne feled még édesem, hogy jövő héten kedden lesz nagyon messzülő ember, és nem hétfőni. Ép viselked, a világ szédény, emelked egy magasba! Kis haza, az elnyomatás bizony. Pataki Attillam. És ott volt a béke menetel, róla egyetlen egy dolog jutott az eszembe, hogy nem nézett igazán jól, kényőszintén, remélem, hogy nem beteg, ha beteg a beteg, akkor gyógyuljon meg. Száí! és egy Nagy élmény volt a békemenettel vonulni minden szempontból. Ha a Filipov nem robbant ki, én oda sem mentem volna el. Legközelebb pedig kedves Csaba, hívjál fel engem, és akkor találkozunk, és akkor nem leszek úgy besülve az otthonomba mint hogy a hétvégén voltam. Tessék kirobbantani azoknak, akiknek erre van esélyük. Fiuk, lányok! Tova pillanat, örökre, így marad... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Um, messziről, nagyon messziről, ugye ember vagyok, és minden is beszélek Színiba. Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy a zene mennyire. Um, mennyire vetíti a hangulát Magyarországnak, illetve úgy általában a választások előtt, mert ugye én itt vagyok, és nem nagyon látom. Azt, amit olvasok az Indexen, az eléggé. Hát um, tehát politikailag teljesen, teljesen um, uh, uh, túlságosan sok a hír a politiká, ko, politikával kapcsolatosan, és hogy ez mennyire, mennyire hangsúlyos véletben a normális uh, hétköznapomban Magyarországon nem fog tudni jól válaszolni az ön kérdésére Tehát amit ön érzékel, az egy jó érzékelés És szerintem ennél sokkal több visszajelzésre Önnek nincs is szüksége tőlem ami pedig az, a hype, ami... tehát, Hogy mekkora? Uh -huh. hogy mekkora megkora hype? Megkora, megkora... Mennyire, mennyire élik így az emberek az életüket napról napra Hogy erről beszélnek napi x mennyiségű időben Nézd, ezt az emberektől egyenként kéne megkérdezni, tehát én nem képviselem az embereket. Uh, amikor én például a békemenetem voltam a Filipovval, akkor néhány atrocitás leszámítva, aminél én sokkal jelentősebb atrocitásokat éltem át korábban, mint most. Azt kellett, hogy látsam, hogy ott jókedvűen egységbe forva meneteltek tízezrek, százezrek, hogy pontosan hányan, azt nem tudom. Onnan nem tudtam már időben, vagy nem tudtunk időben átmenni a Vámházkőrútra, így nem tudom megítélni, hogy az ottani hangulat milyen volt. Az, hogy kevesebben voltak, az egy olyan kérdés, hogy ha a zeneakadémián koncert van, akkor nem az a kérdés, hogy hányan voltak, hanem hogy milyen volt az előadás. Um... És ha azt kérdezi, hogy milyen volt az előadás, akkor látja például a békemenetről nagyobb mértékben megmarad a békemenet maga, mint az előadás, beleértve, amit a Vinyánszki Attila rendezett, és amit Orbán Viktor előadott. Így aztán, ami a vámház körúton volt, abból pontosan azt érzékeltem, ami az előadás volt, mert ugye azt adta a tv ott jelen nem voltam, az előadás minimálisan se kötött le, Um, abból adódóan, hogy ön Ausztráliában van, abból adódóan nem tudhat reális képet alkotni arról, ami itt van, de én itt élek, és én se tudok róla reális képet alkotni, csak oh. benyomásaim vannak. Egy szóban az a benyomás ám ünnepi, fennkölt, katatonikus, tehát ez, ez, egy, ez az egy szó érdekes. Mármint 15 én, E, én, azt tudom mondani, én azt tudom mondani, hogy a, a békemeneten ünnepi volt. Az, az egy másik Értem. kérdés, hogy az az ünnep, amit ők megéltek és ünnepeltek, az abban a formában nem az én ünnepem volt, de én azt az ünnepet egy tízes skálán tízesre tartottam tiszteletben. Értem. Ez egy szétszakított nemzet, teljesen mesterséges módon, teljesen haszonelvű célból, amire a nép nem jön rá, mert, mert ők használva vannak, de nem lehet egyenként megrángatni az embereket, mint Krisztus a Vargát, hogy ébredjenek föl, mert egyrészt ilyen mandátummal nem rendelkezem, másrészt meg nem is biztos, hogy igényt tartanak rá, Harmadrész lehet, hogy tévedek. Azt, amit ön ott érzékel, arra hagyatkozzon. Konkrétan, konkrét kérdése van, mert azt meg tudom oda, hogy 7 óra 32 perc van, de hangulatra, hype-ra, objektíven, mértékkel, mérőszámmal válaszolni ön is tudja, hogy nem lehet. Mire kíváncsi? A benyomás. Alapvetően mire kíváncsi? Az érdeket volna, hogyha ön most hogy kimegy az utcára és elmegy a pékségbe, elmegy a közértve, elmegy a bankba, és elkezde az emberekkel figyelni, és beszélgetni velük, hogy figyelni, mit mondanak egymásnak. akkor mennyire érzékeli azt, hogy az emberek várják ezt a választást? Mennyire érzékeljük, hogy pozitívan várják, negatívan, nem pontosan fog, Egész pontosan fog tudni válaszolni a kérdésére, bár nem arra fog válaszolni. Annak idején egyszer beszélgettem való Györgyel, ez valamikor a... Hát ez vagy a 80-as évek végén volt, vagy a 90 es évek elején, de biztos, hogy 2000 előtt. És ő azt mondta, hogy Nyugat-Európában az emberek előre néznek, néha fölfelé, de alapvetően előre, Magyarországon pedig a cipőjük orrát nézik. Nézze, én nem tudom, hogy ma az emberek a cipőjük orrát nézik-e, talán már egy kicsit feljebb néznek. De választás ide-oda választás oda biztos, hogy nem az ön szemébe néznek, nem néznek fölfelé az égre, ami nem is olyan nagy baj, mert akkor kitörik a nyakukat, mert rengeteg kátyú van az úton, de nem néznek úgy előre, ahogy egyébként autonóm, szuverén, öntudatos emberek előre néznek, függet attól, hogy a Nyugat-Európában valaki az ön szemébe néz, az egyáltalán nem biztos, hogy ő autonóm, szuverén és öntudatos. De ez a a tekintet, amire a baló azt mondta annak idején, azt nem is tudom, hogy vágyat fűzötte hozzá, hogy ez meg fog-e változni. Én bennem úgy él, hogy mintha lett volna benne vágy, abban ez a szög valamit változott, de nem annyit, mint amennyiben én megélhetem azt az életem végére, hogy ez olyan lesz, mint Nyugat-Európában, ami nem Nyugat-Európával kapcsolatos, hanem azzal kapcsolatos, hogyha az ember kezet fog a másikkal, akkor megszorítja a kezét és a szemébe néz. Értem. Valóban nem a kérdésemre válaszol, de, de köszönöm szépen. Ez egy, ez egy szabadság szerető nép, amely nincs tisztában a szabadságnak az élményével. Uh -huh. Köszönöm. Illetve a szabadságot másféleképpen értelmezi, mint... Uh, és akkor ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Uh -huh. Jó, Én hát le... köszönöm. Én nekem van egy... Bocsánat. Igen? Önnek van Vagy egy barátom, aki egy, egy szégnek dolgozik, aki a kormány, hát egy pénznyelő, ez az egyik... Az egyik fájából a másikba át keradni pirosból kékbe, és ezáltal sok ember jó keres, ő nem. Most változtat munkahelyet, mert elegebb volt ebből lehetőség hogy nyílt változt, arra, hogy változtasson rajta, és én úgy érzem, hogy ő benne megven az a szabadságkeresés, hogy végre változtat egy kicsit abból, hogy ne azt a, ne azt a, azt a, azt a. Hát ne csak a pénztárcáját néze és szolgálja, és ezért maradjon ennél a cégnél, aminek semmi értelme nincsen se a munkájuknak, se annak, hogy létezik ez a cég, és, és ebben reménykedtem, hogy azt fogja mondani, hogy mindenki úgy néz előre, és úgy vár erre a választásra, hogy, hogy igen, végre van, ami fog. De ez nincs így. Ez lett volna. Nincs. Okay. Ez nincs így, sajnálom. Ez nincs így. Jó reggelt! Adásra segíthetlek? Igen. Akkor ez megtörtént. Um, mit szólsz ez a ragyogó benchtor kitüntetéshez? Én komolyan mondom, tehát ugye a kitüntetések kapcsán, én azt tudom, hogy azt nem megérdemlik, hanem adják, de én abban ugye azt feltételezem, hogy kifejez valamit annak a kor, az kifejez valamit arról a kormányzatról, annak az értékről, alkotott képéről, vagy, hát leginkább, de most többet nem zajválok ez ügyben. A bocsánat, ebben nem fog egyet érteni, mert szerintem teljesen rendben van. 30 év után először nem egyszerűen kijutotta a magyar labdarúgó vállalogatot a nem Nyilván a távozása után látták őnek, hogy önök, tudom én fogalmam nincsen, én ezzel megmondom, hogy szintén nem gondolkodtam, de nem csak, hogy 30 év után először jutott ki a magyar alapdarúgó válogatott, hanem azért azt nem kéne, meg nem történté tenni vagy elfelejteni, hogy micsoda eufóriát okozott az egész sztori ö, Budapest utcáin. Szerintem ö, Mezei György óta, aki... Ezért akkor valamiért nem érdemesített az akkori kommunista sportvezetés milyen kitüntetésre a legsikeresebb labdarúgó szövetségi kapitány volt. Ráadásul azt is lehetett látni, hogy egy egészen újfajta hozzáállást vonosított meg a válogatott játékában. Ennyi. És az azt a kitüntetést, azt a magas kitüntetést jelenti, amit egyébként megkapott Benzsdor. Nézd, én neked megmondom szerintem fő se tudom sorolni már ezeket a kitüntetéseket. Én egyet tudok, hogy általában, hogyha van egy jelentősebb sport eredménye valakinek, vagy egy életművel, mint sportolónak sportvezetőnek, akkor szoktak ilyen magas kitüntetéseket adni. Most mikor pontosan melyiket ezt nekérdeztül rámenni? Nem, de akkor eludnál ennek, akkor miért bontották fel a szerződéseket? Azért az Zemelez úgy ítélte meg, hogy ott akkor abban a helyzetben váltani kell, de a két dolog nem már ellentmondásban egymással, Tényleg? mert az, hogy egy edző, ez akár klubedző, akár szövetségi kapitány, eljut arra a pontra, amikor ö, úgy látja a jognak mindenki, hogy, hogy, hogy váltás kell, és az, hogy előtte viszont elért egy mindenképpen értékelhető és maradandó eredményt, a nem zárja ki egymást. De nem is erősíti. Mondtam, hogy erősíti, de mondom, nem zárja ki egymást. Tehát az, hogy Andorától kikaptunk, meg felőrön ferőr szenvedtünk, az nem teszi meg, nem történt sem az ebbi szereplés, sem az ebére történő kijutást. Hát látod, ebben alapvetően eltérő véleményen vagyunk. Hát igen. Úgyhogy amikor fölmerült, hogy esetleg, ugye ez még két héttel ezelőtt, hogy le a vasos kis padjára, én kifejezetten örültem neki. Abban, abban nekem nincs problémám. De nekem De nem, nem János, most az, az, azon lehet vitatkozni, meg, meg, meg elmélkedni, meg moralizálgatni, hogy egy úszó olimpiai aranyéremnél, vagy egy gyorskocsői aranyéremnél mi, miért nem vonulnak ki az emberek az utcára. De ténykérdés, hogyha valami az elmúlt években, évtizedekben egy egyértelmű, eufórikus érzést tudott okozni az országban, az a labdarúgó válogatottnak 15 a 15-16-os teljesítménye. Pont. És az, hogy ezért a szövetségi kapitányt egyébként az állam kitünteti, hogy most nem pont akkor, hanem a szerződése lejárt a felmondása, megszüntetése után, így egyedül a világon ebben nem látok semmit. Oké, rendben van, akkor én viszont amondó vagyok, hogy akkor, amikor felmenték, akkor én Orbán Viktor, miniszterelnök, szóvá tezem azt, hogy én nagyon sajnálom, hiszen egy évvel korábban, vagy nagyjából egy évvel korábban mire volt képes? Közös... Volt valamilyen, de volt valamilyen Facebook kírás a miniszterelnöknek. Nem, nem is így ilyen szabatosan, ahogy te mondod, de valami hasonló értelmű megjegyzése volt a Facebookon. Hát ebben a mai Magyarországban ha Orbán Viktor, és ez abszolút szemben megy a Kéfen Jancsi alapeszméjével, mert ezek feltételezések. de ha Orbán Viktor meg akarta volna akadályozni azt, hogy Sányi Sándor felmondja. Hát nyilván hogy... nem akarta meg akadályozni, nyilván nem akarta, csak mit tudom én, de, de mondom még egyszer, szor van olyan, hogy bajnokságot, B minden minden haragját nyerő edzőt, egy ponton, vagy világbajnokságot nyerő szövetségi kapitányt, egy ponton kiebrudalnak, mert nem jönnek az eredmények, gödörbe kerül a csapat a válogatott, és jobbnak látják, adott esetben, hogy az edző maga is jobbnak látja azt, hogy a történik a csapat élén. Én a magam részéről a szerencsét tüntettem volna ki. Nem, ez nem, nem, ebben ebbe nincs igazad szóval Azért volt szerencsém végignézni, végig végigszenvedni itt jó néhány válogatott mérkőzést különböző szövetségi kapitányok keze alatt. Először Egervárinál lehetett látni azt, hogy valami talán változik. Dárdainak volt ugye a rövid időszaka. A, alapvetően a német edzőknél, és most nem csak a válogatotról beszélek, lehet látni azt, hogy egészen más mentalitással mennek ki a pályára a focisták, mint, mint az átlagmagyar edzőknél. Hát akkor te valami láttál, ami az én szelemet elkerülte. Hát vagy azóta átírta az, ami történt? Nem. 16 óta. Nem. Hát nem, nem, nem. Hát de, nem. Hát de. de én alatta se, tehát én... én, én... De, az, hogy volt, volt egy fegyelmezettség, ami nem szokott jellemezni magyar csapatokat, főleg akkor, amikor nagy tét van, vagy, vagy éppen kudarcgyanús helyzet van, de egyszerűen az, hogy fejben rendben voltak. Én nem láttam azt a szisztematikus munkát, aminek következtében ne a szerencsének, vagy a véletlen egybeesésén. A véletlenek egybeesésén. Ne, nem, az Ez, az ez be, mert... nincs ilyen, hogy szerencsem, meg véletlen szerintem a futballban. Hát a végedmény azt is mutat, hogy tényleg nincs. Hát jó. <gül> És uh... Lezsák Sándor József Attila díja? Még kapott? Ez nekem telj, totál, teljesen elkerült a figyelmet. Uh -huh. Bocs. Nem néztem végig, akitől a, a Stork Storkról hallottam, természetesen Lezsáknek a kitüntetéséről nem hallottam. Hát erről annyit, hogy nyilván nem tisztem megítélni senkinek az irodalmi munkásságát, azzal tisztában vagyok, hogy Lezsák Sándor egyébként az elmúlt évtizedekben költőként is működött. Ezzel együtt egy hivatalban lévő politikust, még ha egyébként a művész is ezzel párhuzamosan mi kitüntetésben részesíteni, ez nem biztos, hogy egészen ízléses. Neked milyen kitüntetés van. Téged a világon semmilyen. Mi neked van. Tolerancia díjas, vagyok bármeny Azt a minden. Nekem Igen. nincs. Igen. De akkor is azt mondták, amikor megkaptam, hogy van olyan időszak, amikor az intolerancia érdemel tolerancia díjat. Tehát hogy valahogy nagyon kínban voltak. De, de jelentősebb díjaim nincsenek, és most valahogy így az idei kitüntetéseknél az volt bennem, hogy én nem szeretnék kitüntetést kapni. Tehát ez nem tudom, hogy hol Nem, ez, ez, ez, ez, tehát azért azt vitassuk már el, hogy kurzusoktól, kormányoktól függetlenül jó néhány olyan művész, tudós, stb. kap elismerésdíjat, aki valóban valami teljesítményt hozzáadott ez, ehhez a országban. Én nem mondtam, én azt mondtam, hogy, hogy a vágyalmat... Ben Storkot is ezek közé értem, érzem meg. Eh, az, hogy mondom, a, e, itt egy picit azért akasztott ez meg, hogy Ezek Sándor Josef Attila díjat kapott. Egyrészt a uh, irodalmi munkássága miatt meg volna korábban is nyilván, de azért mégiscsak a ház kormánypárti alelnöke, aki röpke másfél hónapig ugye, az idegenes házelnöki funkciót is betöltette 12-t a nem nem, nem, nem tartom izlésesnek. Lehet egy kormányzatnak ízlése? Hát szerintem, amikor kitüntetésekről igen, dönt, akkor igen, csak legyen. Egyébként? Akkor legyen. Persze, persze. Tehát egy március 15 i ünnepség, annak hát, van ízlése? Értem a kérdésedet. A emlékezett politikánál, kitüntetés politikánál, tehát minden, ami, hogy mindjam azt a célt szolgálja, hogy kovácsolja ezt a politikai közösséget, akkor igen, legyen ízlése, Például egy március 15. Ünnep, állami ünnepségből nem csinálunk pártrendezményt, akkor sem, hogyha választások előtt de látom, hogy választásokat. Ez pontosan kéten. azzal van összefüggésben, mint amit a Lezsákról mondasz. Tehát, hogy nem csinál, a parlament alelnökét nem tüntetjük, és a március 15 i ünnepségből nem csinálunk választási eseményt, és ehhez képest lezsák Sándort kitüntetik, és a március 15 i ünnepségből választási eseményt csinálnak gond nélkül. És lehetséges, hogy ugyanezt el lehetett mondani, volna mondani 9 évvel ezelőtt, de arra már így nem Emlékszem. Hát arra én így sem ö, kétségtelen, hogy a rendszerváltás után nagyon hamar bekövetkezik, bekövetkezett az a pillanat. Talán már 90 márciusban jelzem meg a akkori választási kampány alatt, hogy a nemzeti ünnep az nem a nemzeti összitartozásról szól, hanem az ellenkezőjéről, és minden párt magának próbál párt szónukatokat, párt eseményeket csinálni. Én azt tudom, én megmondom őszintén baramira rüggeltem, amikor, Kiderült az, hogy nekünk is kell ilyen ünnepséget csinálni. Nemzeti ünnepen én úgy voltam, hogy nem lesz. Van bennünk néhány közös dolog, én néhány megnyilatkozásodat is. Ennek tudom beszélni, benned van egy, egy ilyen kamaszos dac. Amit néha tudsz leplezni Ne Nevezhetsz annak, is, én szerintem egy Nemzeti Ninnap az nem a pártrendezvénynek. Nem, nem, nem, nem, nem neked teljesen. Uh, Nézd néz, néz néz meg, néz meg a franciákat július 14 én nem pártrendezvény van. Nem csak annálra után, hogy majd fejezd be a gondolatodat, amit félbeszakítottam. Tehát azt akartam mondhat, mondani, hogy én például akkor, amikor pártvezető voltam, volt, hogy egyedül maradtam a vezetőtestület ülésre, mert én amellett voltam, hogy Egyáltalán ne legyen már 15 meg október 23-i ünnepségünk. De aztán beláttam, beláttam, Igen, hogy a politikai lehet. kényszer, Igen. meg a politikai racionalitás ezt nem meg. Azt tudom, hogy amikor beszéltem ünnepségeken, én igyekeztem nem direkt bevizengetni az ellenfeleknek, hanem mondjuk, hogy mondjam, egy szinten feljebb, abstraktan, kódoltan és a többi. Az milyen, amikor azt mondja a G. hogy a békemenet az az elrettentés eszköze? Az mi? Bocsánat, hogy nem nem vagyok, mert ezt sem olvastam, fogalmam nincsen Vágy mondani. Pillanat, ki kell, kell keresni. De eh, a ég, a vélhetően arra akar utalni, hogy amikor az első békemenetet összehozták, 12. januárjában, akkor ez egy üzenet volt külföldre. Tehát gondolom, ezt érti ez alatt G. -fodor Gábor, hogy akkor úgy érezték, hogy nagyon meg kell azt mutatni, hogy a magyar kormánynak hatalmas temeg támogatottsága van. Hát, ha eljel, most ezt meg kell, hogy találjam, az előbb még meg... Meg gondolom, most nem vagyok ilyen géfa gondolatolvasója, még valami olyas, ugye, utalni, hogy el hogyha a békemenet összlétszámát számát összevetik, akár az összes emelzéki rendezvény összesített létszámával, akkor is brutális a különbség a békemenet javára, de... Ezt gondolom egy nagyon kifacsart gondolkodásnak, tehát azt, hogy március 15 én egy ilyen számháborúról szóljon, itt itt valami nagyon-nagyon el van rontva. Most túl azon, hogy azért láttunk már olyat ebben az országban, hogy valaki bőven több embert ki az utcára, mint az ellenfelei, és utána a csúnya meglepetés érte a választáson. Tehát én nem tudom, hogy mennyire emlékszel, de annak idején tűrmert még a 90 es évek elején, meg Csurka István a 90 es évek derekán, messze több ember tudott mozgósítani kivinni az utcára, mint a többi párt, és nem kerültek be a parlamentbe, vagy fura, csurka, fura, ugye ezt Mi a, a tiéd, egy... ha egyáltalán ilyet lehet mondani, mert most éppen nem gyakorlod, olvasom. A no. béke legjobb eszköze az eredetentés. Tartják a régi stratégiák, nem véletlenül. Igen. Emlékezzünk csak, amikor hat évvel ezelőtt nemzetközi nyomás alatt állt a kormányunk, nagy erők mozdultak meg, hogy keresztbe tegyenek a magyaroknak, no. amikor senki által meg nem választott szereplő külföldi gazdasági és politikai érdekű vezérelt hatalmak mindent megtettek azért, hogy a választópolgárok által felhatalmazott, legitim nemzeti kormányt buktassanak, akkor jelent meg a politika arénájában a béke menet. A béke valójában a harceszköze. Célj az és demonstrálás, az ellenfél visszaryasztása attól, hogy itt is megtegyék azt, amit máshol már megtettek. Méghozzá a békés demonstrálás a nyugodt hang a kiállás eszközével. Amíg, ugyanis nem volt békemenet, addig erősen tartotta magát az elképzelés, hogy tüntetés-demonstrációt megszervezni csak egy kormányjal szemben lehet. A cél is világos volt, azért kell a Feszkó, hogy bukjon a kormány. A működő, soros működtette is. Aztán jött a nagy pofára és Magyarországon nem a nemzeti kormányjal szemben, hanem amellett vonultak fel százezret, méghozzá békésen, askandál, vagy Magyarország nem lesz gyarmat. A százezretől aztán az ellenfél visszariadt. Győztek a magyarok. S azután nálunk magyar honban az a helyzet, hogy a kormányjal szemben lefed néhány ezren lébecolnak, ceggolnak, az nem tudom micsoda az oktogonon, megvillantják a teltsüket, aztán meg hazamennek, még Orbán mellett mögött, ha beindul a békemenet, sok tízezerre, százezerre töbörülnek. Ezért nem lett a kosút térből, majd a Budapestből pedig Kiev. Hihetetlen, hogy ezt még mindig nem értik. Holnap lesz a napja, hogy kapjanak még, kapnak még egy jelet, errettentésül, mit is akarnak és mit nem a magyar emberek. Ezt írtam. Jó, hát erre mondtam azt, hogy a. De dologban az a szomorú, hogy március 15-e erről szól. De ez te teljesen azt a mondatot, amit mondott Orbán Viktor itt az elégtételről, ez a gépfodor szövege. Nem, a kettő, azt hiszem két különböző szöveg, tehát ez azt magyarázza. Hol a különbség? Hát, bocs, a gépfodor úgy fogja fel, hogy az eretentés eszköző maga a békemenet. Orbán nem a békemenetről beszélt hanem arról, hogy itt mi vár egyesekre, akiknek üzenni kívánt egy esetleges aprilis 8-i Fidesz után. Ez lehetséges, de, de ezt a egy békemenetnek mondta, mert hogy a Kossuth téren ott, ha veszünk ezer embert, akkor abból 999 szerintem a tévedés minimális kockázatával a békemenetből jött. Érdeklődők az az egy, egy volt az ezerből. Tehát Nyilván. ez egy évértékelés volt, csak éppen nem a Várkert bazárban volt, hanem a Kossuth téren. Hát egy állítólagos ünnepi beszéd volt ilyen valóban. Igen. Igen. Jó, hát uh, nyilván ő a ezzel is, uh, bázisnak az adrenalin szintjét ezzel is fenn akarta tartani. Uh, én hajlok egyetérteni török Gáborral, hogy elkövetett egy olyan hibát, amit egyébként nem nagyon szokott, legalábbis 2002 óta nem nagyon szokott, hogy uh, kampányban uh, ilyen üzeneteket, ő, aki győzni akar győzelembe törni, nem nagyon tanácsos Magyarországon legalábbis a magának. De hát aztán jönnek az alátéte Pokorni Zoltán, Gulyás Gergely, akik elmagyarázzák a kilátást cukrászdában, és máshol, hogy ez hogy kell Ha Hát jó, hát nekik az a dolguk, hogy elmagyarázzák, de... Téged Magyarázott hogy... annak idején ott a pártban? Nem tudom, én nem figyeltem. Én így igyekeztem úgy beszélni, hogy ne magyarázni. Hát... De szóval, hogy szerintem Török Gábornak alapvetően igaza volt, hogy a Fideszet szemára áfázott a fenyegetőzés ez konkrétan 2002 sőt nem egyszer. 2006-ban is, hogyha emlékszünk, ugye Mikolának meg semmilyennek a kampányzáró szavaira. Felteszek egy fialai kérdést, visszautasíthatod. Fontos-e az, hogy Török Gáborral tisztában legyünk a tekintetben, hogy ő tulajdonképpen kinek drukkol? hogy el tudjuk választani a politikai elemző tevékenységét e, emberi, hétköznapi magatartásától? Szerintem el lehet választani, és a, szerintem egy politikai nem vagy egy politikai elemző akkor végzi jóra dolgát, hogy hanem nyilvánvaló az, hogy ő bárkinek is. Jól beszélsz, és e tekintetben egyébként ő elég intakt? Szerintem ingen. Neked mennyire fontos az, hogy április 8-án győzze a csapatod? Április 7-én fog játszani a csapatom, és a fel ellen tehát nagyon fontos. És 8-en? 8-en nem játszik a csapatunk. És az ország. 7-én van bajnoki fog. Akkor és a, hazád, a hazádban ott van elból elmenni? hát el, el fog menni szavazni. El fog menni szavazni. Mindig elmentél? Mindig. Nem, kívül volt, bocsánat, Országosi választáson mindig elmentem, népszavazáson nem mentem el mindig. De azt tudatosan nem mentem el. Az eszedre hallgatsz akkor, amikor szavazol, vagy a szívedre? Hát nyilván kettőt, ezt már beszéltük, a kettőt teljesen. Nem Elfelejtettem, nézd el nekem, öreg vagyok. Jó, Oké, oké, oké, csak mondom. A kettőt teljesen nem lehet szétválasztani, de igyekszem mindig az eszembe hallgatni, aztán hogy sikerül, vagy nem. A kilencedikei hangulatodat mennyire fogja befolyásolni a csapatod eredménye, ami nem hetedikén fog megszületni? <gül> ezt most így lehetetlen megjósolni. Lehetetlen megjósolni. Téged egy vesz. Esper utáni másnap nincs rosszabb kedved? Rosszak. Tehát hogy mondjam, nincs közvetlen összeköttetés az egyik helyet. Sem, sem tudom így neked megmondani, mert ez a konkrét. Uh... Okay, jellentős... Törölve. Azt kérdezem tőled, hogy ezt a mostani helyzetet látva, ugye e, én focizom, nem focizom jól, de ez lényegtelen tekintetben. Az ember nézi a tévét, gyakran előfordul azon kapom magam, hogy mozdul kezem, lába, mintha ott lennék, pedig hát nem vagyok ott. Mennyire éled így meg azt, ami most Magyarországon zajlik, miközben se mennyire, tudatosan semennyire? Se se semennyire. Semennyire. Éppen ezért rendkívül szórakoztató, amikor a itt ugye itt olvastam pármokős, szocialisták, békások, stb. Velem ijezgetik egymást, hogy én biztos én vagyok a háttérben, stb. Baromért nem érdekel, amit művelnek. Ezt a részét értem, de én az egészről beszélek tehát én az tehát, tehát hogyha én a szövetségi kapitány lennék, de ez most egy nem létező szituáció. Igen. És azt mondanám, hogy Siffer, én az utolsó egy hétben reaktiválnálok téged, miközben ez minden szempontból lehetetlen. De ha lehetséges lenne, akkor, akkor tudnálak téged reaktíválni? Bestos. Én egyébként a saját személyednek sem tulajdonítasz olyan jelentőséget, amiben egyébként te jelentős változást tudnál elérni ahhoz képest, ami van? Ugyekszem nem tulajdonítani. <Szor> Én nagyon belemere vettem ebbe. Miben? Ebben az egészben, amit zajlik. Tehát én, aki általában rá mondani a hallgatóimnak, vagy nézőimnak, hogy az élet hol van, és ha nagyon elmerülnek valamiben, akkor azt mondom nekik, hogy szerintem valamit eltúloznak. Én a magam részéről teljesen eltúlzom azt, amit csinálok. A hétvégén egyszer felébredtem, és nem a pszichiáterennél elkezdtem elemezni az álmomat, mert egyszer csak rájöttem arra, hogy valami... Iszonyatos belpolitikai csatározásban vettem részt, miközben egyébként a peremén egészen más események voltak, és úgy arra próbáltam rájönni, hogy engem ez az egész miért foglalkoztat annyira, de nem sikerült egyértelműen rájönnöm. Lehet, hogy púcs cselekvés, nem tudom. Na, szerintem az, az a teljesen normális léte egy, egy állampolgárnak, hogy foglalkoztatják a közügyenek, foglalkoztatja, hogy mi történik ezzel az országgal, tehát ebben szerintem semmi különös. Igen, nincs. sokkal a tehetetlenséggel foglalkoztat. De jó, szóval most nem szeretnék átsúszni oda, ahova nem szeretnék átsúszni. Maradjunk abban, hogy addig, amíg az egyik oldalon van egy, valamilyen most nem minősítsük milyen narratíva egy mese, egy történet, amit adagolnak még március 15-én is az embereknek, és azzal szemben csak egy diffúzomor düh van. Addig, addig okkal lesz oda a tehetetlenség azon, aki egyébként váltani szeretne. Ezt a vicces Ezt történetet? Köszönöm. Ezt a vicces történetet, ami félig vicces, félig nem, Schmidt, Mária és a TASZ között akarod-e kommentálni, vagy inkább kihagyjuk? Hát én szívesen kommentálom, én egyáltalán nem viccesnek, szomorúnak tartom. Tudni légy, én nem gondoltam volna tíz évvel ezelőtt, hogy egyszer a véleményszabadságot szabadságot aztól kéne majd védeni. Én nagyon komolynak gondolom ezt a történetet, csmit mit már függetlenül. Tehát egy választási kampány mindenütt a világon, Amerikában is. Arról szól, hogy a fenek, egy részben arról szól, jó esetben ugye egyik fél, fél, felében, ezt Magyarországon elfelejtik, arról szól, hogy ki mit akar csinálni a következő négy évben, mi hova akarja eljutatni az országot. Másik felében pedig arról szól, hogy szándékot tulajdonítanak az ellenfeleknek. Hát azért szeretném megjegyezni, 2006-ban a TASZ ügyvője voltam. A 2006-os kampány arról szólt, hogy volt egy ellenzéki párt, amely azt állította, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve, ami tényszerűen hamis állítás volt a kormánypárt pedig tényszerűen hamis állításokat kall, nyerte meg a választás, sőt, a miniszterelnök pár hónappal később ezt feketén-fehéren beismerte. A TASZ-ezzel nem foglalkozott. Sem az ellenzéki hazugsággal, sem a kormánypárti hazugsággal, és szerintem jól tette, hogy nem foglalkozott, mert tasz soha nem az volt a dolga egyrészt, hogy belpolitikai kérdések a, a, a másik pedig a másik pedig Csak hogy ne, ne kavarjunk, pillanat, mert egy pillanat, nem, pillanat, hogy fejezzem be. De most itt a TASZ-ról beszélünk, vagy a Transparency International-ről, mert a kettő nem Én ugyanaz. a TASZ-ról beszélek alapvetően. Tényszerűen nincs igaza a TASZ-nak, mert az, hogy egy választási kampányban az egyik párt valamit tulajdonít az ellenfelének, hogy az mit fog csinálni a győzelme esetén, ez ezt a bírói gyakorlat úgy Jó, hívja. Ebben az esetben történetesen a Fidesz. A Fidesznek épp úgy jogában áll baromságokat kiplakátolni és baromságokat mondani az ellenfeleiről, mint fordítva. Ezt a bírói gyakorlat úgy hívja, hogy tény formájában kifejtett vélemény. Tessék megfordítani az egészet. Ha a TASZ-nak igaza lenne, akkor holnaptól be lehet perelni, meg fel lehet jelentgetni azokat az ellenzéki politikusokat, akik azt jövendőlik, hogy orbán újabb győzelme esetén az a szándéka, hogy Magyarországot kivetség. És ügyről beszélünk. De ugyanarról az ügyről beszélünk, az, hogy ugye már azt kérte számon, hogy ugye őt a transzperenszi korrupcióval vádoltam, és Schmidt a szerint hamis tényállítás. Előtte egy nappal a TASZ pedig csinált valami mókát az MVB-nél, hogy a Fidesznek ezek a Együttbontják Le a kerítést című kis plakátjai, ezek hamis tényállítások. Uh -huh. Én az utóbiról beszélek, uh -huh. tehát Schmidt már ezért csinálta azt gondolom ezt a médiaheket. És azt gondolom, hogy egyrészt túlment azon a ami egyébként a rakulásától kezdve a szólásszabadság politikája hát. volt. A vélemény nyilvánítás szabadságával beletartozik a informájában kifejtett vélemény, és én nagyon csodálkozom azon, hogy, hogy informálódik egy pár. Ezt a részét értem, de a félértésünk, akkor abból adódik, hogy akkor arról a részéről is van-e véleményed, hogy egyébként. Jól tette, vagy nem tette jól, hogy a Transparency International-lel való ö, ö, vitájában nem vállalta el Smit Mária védelmét a TASZ? Hát mit tudom én, hogy jól tette, vagy nem tette jól, szóval itt már nincs jó húzás. Azt nem tette jól, hogy beleavatkozott egy választási kampányba. Mondom még uh -huh. egyszer, akár ha a jelenlegi 18-as, akár bármelyik korábbi választási kampányt megnézed, de megnézheted Beérzetem. a nyugaszi kampányokat folyamatosan. Jó, Magyar, te máshol más teszed a... Jó, te azt mondod, hogy az ennek van jelentősége is, amit Ezek csak az csak következmény, és az, az, az már nem bírak Az következmény, hogy mit már ő ideagált, tehát hogy mondjam, ezt annak köszönhet hogy egyrészt pánk mezőre tévedtek, másrészt pedig pontosan nem teljes a teljesen. A Tasznak ez a fellépése az, amelyik egyébként a vélemény szabadságot Ezt is értem. Azt kérdezem tőled, hogy van-e neked egyéni magyarázatod arra, hogy miért tévedtek erre az útra? Van, de azt megtartom magamnak. Köszönöm, minden folytatjuk a jövő héten. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm hallották. Én már nagyon várom a végét. Minek? Ennek a... Hát, hogy itt a 400 méteres síkfutásból az utolsó 100 méter jön, és utána jön a kalapácsot is. Igen. Szerintem még a javahátra van, és ez jó dolg. Mi lesz végezen ezen a 80 méteren? Hát szerintem ki... Hát, hogyha nem rádióban beszélgetnénk, akkor azt mondom, hogy el fog válni a szaramájtól. Így most, hogy beszélgetünk rádióban, nem tudom, mit kell mondani. De én azt gondolom, hogy világos lehet, hogy ki akarja leváltani az Orbán-kormányt, ki akar valami egészen más utána. És ki az, aki meg csak kifogásokat keres. Én az elmúlt négy napból egy napot szerencsére pihenéssel tudtam tölteni, a különböző kampány dolgaim voltak. Én azt látom, hogy teljesen világos a választók megrendelése és egyelőtet szeretnének. Szeretnék elküldeni a Fideszt. Ja, a végén be fogsz állni a Botka oldalára, mert ha hiszed, hanem a legkülönböző, ez Mit ugye mondott? mindig a munka, hát ugye a Fidesz mélyen benne van az MSZP-ben, aztán meg más pártokról is volt szó. Ezt uh, még én... nem mondtam. Nem, csak hát, hogy ki akarja leváltani a hatalmat. Tehát, aki nem akarja leváltani a hatalmat, az miért ne akarná leváltani a hatalmat? A legkülönböző embereket idézhetném, miközben persze nem teszem, akik a legkülönbözőbb összeesküvés elméleteket mesélték el, Imáról Gyurcsány Ferencsel és bárki mással, hogy ki milyen pénztárhoz é, járulva, é. beszél úgy, ahogy beszél, teljes határozottsággal, komolyan vehető emberek, és és én, én csak álltam és bámultam, hogy ez korábban egyébként, amikor lehetett volna nagy nyilvánosság előtt is így megnyilválni, akkor nem mondta. De biztos megvoltam a maga oka, és aztán ilyenből volt egymás után négy hírte azt gondoltam, hogy biztos én bolondultam meg, és olyasmit hallok, ami nincs. Szerintem az Fidesz által megfizetettség nélkül is lehet hülyének lenni, lehet. és sokan is adják. Tehát, hogy én majd akkor mondok ilyet, ha van rá bizonyítékom, túl régóta vagyok a magyar közélet környéken, és politikusként is már jó pár éve, hogy óvatosan beszéljek ilyen ügyekben. Ha nekem annyi pénzem lenne, ahány emberről beleértve magamat is bebizonyították már, hogy a Fidesznek a bérrendszere, akkor nagyon gazdag ember lennék. Szerintem a helyzet az egész ennél sokkal egyszerűbb, miközben azt a részét, hogy boszkalástól konkrét megmutatásában mondjuk úgy, hogy van egy. Szála annak, hogy ott a Fidesz és az MSZ egyes köréinek volt együttműködése, azt azért nehezen tagadnám, ezzel nem akarnám igazolni az összes olyan butaságot, amit esetleg neked ismerőseid mondtak. Szerintem sokkal egyszerűbb a helyzet, itten nem akarás van, és emiatt nyögés lesz a vége. Jó, és hogyha... Van egy háromszög, van benne a nem akarás és akarás, vannak benne a közvéleménykutatások, és van benne a közös ország. Ez egy meglehetősen furcsa háromszög, lehet, hogy a papír nem viselni el. Mm -hmm. uh, én ezzel mit kezdjek? Mert ugye a kutatások azok jelenleg Fideszes erős is, erősödést mutatnak. A közös ország az arról beszél, hogy matematikailag mi lehetséges, ha és már nem is emlékszem, hogy mi volt a harmadik. És vannak a pártok, amelyek aztán meg hát érnek menjünk hát, egy... ezen végig. Menjünk ezen végig. Hogyha Akár a Anendét, akár Závez Tibort földívnád, ők világosan elmondanák, hogy évtizedek óta túl van mérve a Fidesz. Másrészt nagyon magas a válasznak tagadó karánya. Országos pártprefiben ma Magyarországon szerintem rengeteg olyan a kutatók tisztességétől független hiba van, amivel interpretálni kell a tudást. A magyar eliteszt általában úgy szokta, hogy amikor történik egy a kutatásokkal fundamentálisan ellentétes választási eredmény, korábban kész Zoltán győzelme, korábban a Salgótarjáni, baloldali dicsőséges győzelem, vagy akár most a Ódmezővásárhelyi ellenzéki jelöltnek a győzelme, akkor körülbelül én úgy számolom mindig, hogy 24-48 óra az a ciklus, amíg mindenki elkezdi mondani, hogy hát valójában azért nem gond van a kutatásokkal, de óvatosan kell interpretálni, mindenki kialudja magát, és a 47. órában, vagy a 49. órában már elkezdi tökéletes tényként kezelni azt, hogy ma ból 60 ember a Fideszre szavazna, vagy 100 ból 40, nekem régi Mániám, ezt is ez igazolt a Hudmezővásárhely. Ma Magyarországon a Fidesznek teljes népességben 8 millió. 7 millió valahány százaléket belföldi magyar választók között, a nyakam rá, hogy nincsen 29-33 százaléknál nagyobb támogatottsága, minden annak az alap, ebből következik, hogy a Fidesz verhető, hiszen hogyha a hódmezővásárhelyen fajlagosan magas mobilizáltság mellett szeretném mondani, hódmezővásárhely népének 25 a százaléka, a teljes népesség 25 százaléka szavazott a Fideszre magas részvétel mellett, akkor miért lenne 40 százaléka a teljes ő, népesség? nem akkor valami a nem a így van, de szerintem ezt nem, hogy én mondom, hanem ezt a szakállamendőr föl, csak nem akarom a szegény bandit így nyomás alá ő is elmondaná a legőszinténben. Mert ő legutóbb beszélt erről egyébként Hodnöző kapcsán, hogy ott egyébként olyan mérések nem voltak, amelyeket egyébként olyan nagyon egyszerfoltak volna az eredmények, Ilyen, legalábbis így emlékszem a Kámánlónában. Balózaliat nem, nem, de én elhiszem török Gábornak, sőt, azt kiadhatom, még beszéltem is vele, hogy ő személyesen látott két olyan kutatást, amelyben 60-40-re a zászló a kutatás elkészítésekben egy héttel a előtt volt a, a Fideszes jelölt javára. Én csak azt akarom mondani a közdenkutatásokban, és van egy ilyen hiba, ami nem azért. Ha már az itt tartok, tehát... ezt kérdeztem a, a Sifertől is, uh, nagyon ambivalens uh, vagy lényegben. Uh, ambivalens vagyok a törökkel, ami egyébként velem általában előszokott fordulni minden személynél, akiknek a tevékenységét Igen. folytatom. Az fontos, hogy ő kinek drukkol? Mm, mm, szerintem nem. Másrészt uh, én az utóbbi fél évben a töröktől csak olyan elemzést olvastam, amivel 90 ban egyetértek, tehát és ez tök függetlenül, hogy nekünk... benne van a hiba. Jó, rendben. De, de, de, de... de. Én azt tudom mondani, hogy a Gábor szerintem ebben a kampányidőszakban kifejezetten racionális józanformát fut teljes mértékben. Én nem azt, hogy most őről mindig mondják, hogy ő jobbikos, nem tudom. én elég régóta ismerem a Gábort, van egy vélemény a magyar közéletről. Jó, én csak azt tudom neked most. mondani, hogy érzek valami nem stimmelés, de bárkivel beszélgetek, vagy legalábbis ma bárkivel beszéltem, ez száfolta, tehát ez bennem e, most visszament e, a hát, ma mert... Ha már egészszerűen beszélgetünk, én a Gáborban ezt a korai Ilyen szangvinikus megkeseredettséget nem értem, de annyira nem vagyok a jó barátja, hogy ezt megkérdezzem tőle, hogy erre neki mi oka van az ország egyik legtöbbet idézett politika elemzőjeként. Egyébként még egyszer mondom, amit az elmúlt fél évvel leírt papírra, a blogjára, a Facebookjára, vagy a Mráz vitatkozva a válaszba, heti okay. válaszban. Oké, rendben, akkor, akkor menjük a, a középkutatásokra, hogy kis pártként még azért, ha tegyem azt is hozzá, hogy ugye az is látszik, hogy a módszertani okok miatt, és nem a tisztességük miatt a kutatóknak, mert azt nem vitatom, a módszertani okok miatt a kispártoknál is van egy bizonytalanság. Az én drága pártomat hát mindig 01%-osnak mondja mindenki, és a féművet magyar értelmiségnek egy jelentős része is ekként kezeli, miközben, ha megnézni a tényadatokat, vagy megnézni mondjuk a közös ország mozgalomnak a helyen reprezentatív kutatásait, tökre világosan látszik, hogy még szombathelyen is, ahol egyébként van egy kiváló vezetőnk és egy normális szervezetünk 4%-ot mérnek, nem beszélve Budafokról, a jelöltünk 8 és hadd nem menjek végig, jó Baranyi Krisztina, Juhász Péter, Szabó Szabolt soron, ahol 10, 11, 12, 13 százalékokat mérnek, mindezt csak azért mondom... A mert van... azt szám, hogy 8-at mért a Baranyinál. Hát a nyala, Baranyinál 8-at, de a Juhásznál 12-t, 11-et, a Szabósság 12-t, én most egy fősorlás mondom... Jó, rendben van, Me tovább. mondani, hogy ebben az ügyben van egy olyan dolog, ami miatt mi róluk úgy mondanak le hogy még egyébként nem álltunk rajthoz, miközben ezt mindig el kell mondanom, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége 2006-ban egy hónappal a választás előtt 2,5%-on állt a Szonda Ipsos teljes népességes kutatásában. Az együttet simán ugyanekkor ugyanekkora szince bőven a közénkutatók közül a mérvadók, azt akarom csak mondani, és múlt héten pont a Mediánnak jött ki egy kutatásra, amely pont 5%-ra mérte a potenciális táborunkat, nem érdemes rólunk sem nem mondani, és ez nem azért van megint, hogy a kis párt. ellen csalna. Ó, egy hallgató a programfizetete kapcsán, de ez most itt Jézusom, mellék, Jézusom. mellékes. A sok az... helyre, sok, a kampányunk arról szól, hogy sok helyre jutottunk bele a Nézzük a, a háromsor további szögeit. Közös ország, hát vagy a, a pártok, Közös ország, ország mozgalomban sokat bántsák Gulyás Marcit, szerintem ez egy fontos projekt. Szerintem pont azért, mert az Ávez Tiborék, illetve a Hannendréék csinálják a kutatást, ráadásul... Kifejezetten erre a dologra készített módszert, annal, szerintem ezek fontos jelzések. Látszik, hogy a preferenciának a személyválasztásban van a egy erő A valami olyasmit csinált, amilyet előtte, ha jól érzékre, soha senki nem csinált. Így van. Így van. Ugye Miben áll ennek a jelentőség? A, egyrészt az a jelentőség, hogy voltak, akik ezt végre támogatták, mert azért ez nem egy forintos projekt. És azért van jelentősége, mert a Fidesz választási rendszerében, a két forduló eltörlésétől kezdve a töredék szavazat megállapodások kizárásából fakadóan. Az, hogy egy egyéni előttnek kell a Fideszel és a jobbikkal szembeszállni a városokban, vidéken akár a Fidesz, vagy a jobbikot ebből töröljük, és a Fideszel szemben egy jelölt kell a győzelemhez, az ugye egy olyan tanulság. Ennek a tendenciáját vegyem komolyan, vagy a matekiát is, mert azt látom, hogy a matekiát sokan vitatják, de nem értek hozzá. A tendenciáját, abban, hogy még az ő kutatásukig is mindenütt a Fidesz győzelmét hozzák, az pont annyira kell úgymond komolyan venni, mint amennyire én nem gondolom, hogy 45%-on áll a fidesz teljesen -Mate a, a matekjából az látszik, hogy vannak népszerű a pártjuknál sokszor népszerűbb egyéni jelöltek, hogy húzzák saját pártjukat is. Van egy matekjuk, amelyeket, amit én pontosan nem ismerek, másodlagos preferenciákból, meg egyéb változókból kihozzák, hogy az ilyen fejfej melletti verszió uh -huh. a szavazólapon nem. Jó esetben nem az van, hogy Fialára, Szigetvárira, és nem tudom még kire le kell szavazni, hanem jó esetben leegyszerűsödik, hogy Fiala vagy a Oké, okay, akkor Fidesz... tegyük Fidesz... egymás mellé a közös országot és a kutatást, ami nem ugyanaz. De mi az, amiben a különbség van? Mit, hogyan kell figyelembe venni? Valaki telefonál, megkérdeze, hogy mit akar. Oké. Okay. Figyelek. Én azt gondolom, hát, hogy ez ki... a választókörtekben mutatja egyrészt azt, hogy hogy ez mutatja egyébként a Kisapátonnak is jobban helyzete bizonyos helyeken Budapesten például az együttnek is, másrészt mutatja azt is, hogy kompromisszum nélkül Fidesz kormány lesz, visszalépések nélkül kétharmada is lehet a Fidesznek, de abszolút többséget tuti biztosan, de szerintem azt is mutatja, hogyha egy jelölt mögé a nagyvárosokban, akár a jogikaló együttműködés nélkül is fölzárkózik az ellenzék és ebben tudna egy mindenkinek jut is marad is jellegű kompromisszumot kötni, akkor a Fidesz abszolút többsége megtörhető volna mert egész egyszerűen az látszik, hogy, hogy a választókban van leváltó. Mennyiben különböznek az irányvektoraik a közelmi kutatásoknak és a közös ország a megállapításainak? Vagy mennyire azonosak? Mennyire mások? adott esetben, hogy másra vonatkoznak? Ma többet kell magyarázni egy országos kutatást szerintem, mint egy közös ország. Evidensebb a egy picit értő szemszámára evidensebb a idezleválthatósággal a közös ország mozgalom kutatásaiból, mint a országos pártreferenciákból, mert azok nagyon, most nem azt mondom, hogy torzak, de sokszor odébb vannak, mint a valóság. Ki ezekre ez az eredményekre, ezekre a számításokra figyel? Hát engem állítottak meg múlt héten Sárosdon, utcán szórólapozva emberek, akik egy ember, aki nem, nem, nem tűnt diplomásnak, és ő mondta, hogy ő nézte a interneten a nem tudom, melyik kutatását a Gulyás Marcinak, és hosszan beszélgettünk a Dunavi városi esélyekről, ugye nem az én körzetem. Az internet az csodákra képes, azt tudom mondani, János. Tehát az emberek... a párt... oké, rendben ez a megállítással én mindig óvatal vagyok, jöjjenek hát, a pártok. Én kérek elnézést. Azt tudom mondani, János, hogy egyébként azt tudom mondani, hogy a választási helyzetből fakadóan a politika a közélet aktívan érdeklődő választói körnél egyen szélesebb kör az, aki ma próbál erre figyelni, hogy akkor most ki ott okay. az esélyes esély jelölt lesz-e visszalépés? Látok. Erre most valóban egy kicsit mélyre ugrottam a példámmal, de elnézést. De nem, nem, nem, egyáltalán nem, nem, nem. Pártok? Hát szerintem ott egyszerű a képlet A jobbik nem akar senkivel együttműködni, mert azt hazudja van a Gábor, hogy egypáti kormányváltás lesz, és egy párti von a kormány, hanem teljes hülyeség. Nyilván a jobbiknak ma van esélye, hogy együttműködés nélkül is behúzzon egyéni választókerületeket, én ezt körülbelül 8 és 10 közé teszem azt a számot. vonagábor Gábor, ha ezt folytatják, akkor nem akarja a Fidesz leváltani, hanem majd 2022 vagy 2022-re, hogy a Fidesz kormány megbukására játszik, ezt szerintem történelmi felelőtlenség. Ez akkor is így van, hogyha esetleg Ma Szél Bernadettel kettő és kettő választókedben megállapodik a jobbik az LMP-vel, hogy visszalép, aki ma Magyarországon két három választókeretben alkudozik, és nem 30 választókeretben oldja meg a problémát, az a Fidesz hatalomban. Ott van az LMP, az LMP-nek van egy olyan szavazótámogatás. Miért szintén az összes pártot azt kérdezem, hogy ők milyen mértékben figyelnek, vagy nem figyelnek, közös ország és közös közvéleménykutatás, illetőleg, hogy egyáltalán van-e ilyen összefüggés. Ugye a vonáinknak van a saját intézetük, az intézet amelynek viszont én nem bízom meg az adataiban, ezt tisztelettel mondom, vagy tiszteletlenül is. A vonagában nem látszik, hogy figyelne erre, vagy legalábbis szelektíven figyel, meg gondolom figyel arra, hogy Városban a fideszes esetben inkább az ő jelöltjük tűnik esélyesnek, de nem figyel arra, hogy mondjuk... Mit vársz el a pártoktól, mert ugye én azt tanultam még annak idején, hogy a lét határozza meg a tudatot, most egy kicsit fordítva úgy van, mint hogyha a tudatnak kéne meghatározni a létet, ami egyébként nem egy rossz úhaj, csak az a kérdés, hogy nagy tömegben megvalósítható, -e? de lehet, hogy teljesen rosszul tettem fel egy kérdést. Hát, ugye, politikai pártoktól a politikológusok azt mondják, hogy altruizmust és önfeladást elvárni az, az tévedés. Én azt gondolom, hogy teljesen pörén és direkt túl leegyszerűsítően mondom, ma a hazaérdeke az, hogy megállapodjanak a pártuk, és ne kiszorítsák egymást. És Eben, akkor aki nem ezt nagyon... teszik, akkor ennek mi az oka? Az, hogy más gondolnak a hazaérdekének, vagy azt gondolják, hogy tudnak okosabbak lenni a választóknál, Tévednek. vagy egészen egyszerűen fél... Tévednek, vagy féltik az identitásukat? Tévednek, az vagy nem el... tévednek, hiszen, hiszen ezt a meccset nem lehet lejátszani, hiszen uh, hát, létezik hát egy igen. olyan verzió, hogy mindenki annak megfelel viselkedik, mint amit elvárszőjük, és ezzel együtt kikaphatnak, uh, de ennek a lejátszására az Isten nem ad módot. Ezt egyszer lehet lebonyolítani, az még nem pontosan ezen peremfeltételek mentén vagy... fog lebonyolódni. Mondanék egy lnp példát és egy DK-s röviden. Az LNP-nél én, én megértő vagyok velük szemben, mint sok más baloldali vagy liberális értelmiségi. Az LNP-nek az a problémája, hogy a szavazóinak a fele nem akar együttműködést a baloldali pártokkal, leegyszerűsítem liberális pártokkal. Ugye az LNP-nek van egy olyan identitása is, akár a rendszerkritikus identitása, akár a, most a, a, fogalmazzak, antiliberális identitása, amivel én nem értek egyet, de egy politika erről szól, hogy valakinek van identitása, amivel én nem feltétlenül értek egyet, és ezzel nem fér össze, hogy akár összeboruljanak Gyurcságy Ferencsel, vagy a magamfajta liberális párttal, vagy akár nyilván a mszp -vel. Ezzel együtt szerintem a mai választási helyzet ezt fölülírja, mert a Fideszt el lehet hajtani most, és ez szerintem egy kontos felelősség, amivel ők majd előre nem néznek ki úgy, mintha szembenéznének, de ott van egy feladat, ezzel ezt ők gondozzák a saját táboruknak. szerintem a legalább a felét. A másik fel az LNP szavazóinak tévedés az együttműködést akar és koordinációt. Én ebben tisztán és világosan beszélek, hogy szerintem az LMP, hogyha kompromisszum képtelen marad, akkor nem érti az időkszavát. A másik, a DK-nál ugye meg az a helyzet, hogy ők, ők, ők egy, egy, egy, egy méretes frakciót szeretnének a következő osztálygyűlésben, amit én nem vitatok el, ez az ő céljuk. Szerintem Júcsony Ferenc. Nem hisz abban, hogy a Fidesz leváltható, vagy legalábbis egy két hónappal ezelőtt még biztosan nem hitt benne, mert olyan fixen nyerhető budapesti egyéni választókertekre mondták azt Molnár Csabával közösen a tárgyalásokon, amiket velük folytattuk, hogy biztosan elbukott tutira fideszes körzetek, amelyekre ma már, hogy mondjam, Közös és kutatásokat nem olvasva ember is gond nélkül, rámondja, hogy gond nélkül nyerhető az ellenzéknek. Budapesten rengeteg ilyen bod hogy van. Hogy... Egyébként, hogyha így van, akkor mire föl ez az iszonyatos hajtás fórumról fórumra? Tehát kicsit olyan, mintha valaki iszonyatosan hevesen udvarolna valakinek, de teljesen reménytelennek látja azt, hogy az udvarlás eredményes legyen. Én ilyennel olyan nagyon sokat nem találkoztam. A politikai kampánynak része. Utcán kampányolunk, fórumokon ne, ne, én kampány... Nem, én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy valaki miért akar olyan benyomást kelteni, amilyet akar kelteni, miközben valaki a színfalak mögött azt mondja, hogy nem is akarja igazán. Ma már lehet, hogy azt gondolni, hogy Gyurcsony Ferenc hogy lehet nyerni, csak fontosabbnak tartja, hogy az együtt ne a parlamentbe, meg kicsit odafirkáján a belemtének. kérdésre válaszoltál. Én azt kérdezem, hogy akkor is ugyanilyen hevesen kampányolt legfeljebb maga a szöveg az, ami neked nem tetszett, de a hevességét az mi magyarázza? Azt szerintem a politikusoknak a kampány betegségéből, ami egy uh -huh. jó értelemben, a kampány lázából. Az, az, az igen. Mondjuk. Te azt jónak látod, én pedig ebben az összefüggésben, ahogy te ezt most megfogalmaztad ez egy ilyen tökéletes izé, fantom terhességnek tűnik. Tehát hát ha már kampánylázban a kell élni, akkor kampánylázban ég, miközben mindazt, ami a kampánylázból számúra adódik, azt nem gondolja komolyan, vagy másképp gondolja, hát az, az nem egy színházi előadás az én hát szememben. ugye, ami tegnap történt este, az is egy tökéletes előadása annak, hogy mindenki kompromisszum képesnek akar látszani, de valójában nem akar kompromisszumot kötni. Folyik ez a játék, ami szerintem szánalmas, mert valójában, hogyha mindenki meg akarna állapodni, vagy egy az meg lehetne állapodni, a kicsit kevesebb körzetet kapnának a nagyobbak. nagyobb mennyiséget tök rendben van. Látod a gyötrődést az ügyben, ahogy az ember egyébként tényleg gyötrődik, amiben benne van az önfeladás, benne van a célok ismerete, benne van a félelem, benne van a bátorság, ennek a kavargása, hogy legalább az ember azt értékelje, hogy ez ott van független attól, hogy az eredménnyel amit aztán végül kimond abban egyetértett, de hogy legalább azt látja, hogy maga a folyamat az elkezdődött, legfeljebb az eredménye az nem olyan, ami neki tetszik. Én lesz leginkább Karácsony Gergelyben látom. Másokban hmm. nem annyira. A Gergelyben abszolút. Tök mindegy, hogy milyen vitáink voltak. Bármikor beszélek a hmm. Ebben, hmm. Hmm. Gergő, bocsánat, tehát a ebben, hmm. ebben normálisan emberként beszél, hmm. és nem is érzem, hogy át akarna összintén. őszintén. Akármennyi vitánk volt, mondjuk az elmúlt negyed évben bizonyos kérdésekben. A, többi, a, többieknél, a többieknél... Beleértve, a... hogy a karácsonyról beszélünk, ami egyébként az ő pártjára ebben a formában már nem áll, milyen érdekes. Én a Gergőről beszélek. A Gergőnél ezt teljes mértékben érzem, ha nekem ő négy szemközt, vagy hat közt vagy húsz közt azt mondja, hogy Viktor szerintem valóban a cseppelt azt el kell engedni, cserébeti a Hillert meg. Nem tudom én, akkor én elhiszem neki, fő nem biztos, hogy képes a saját közösségében ezt most legyártani. Úgyhogy Ferenc esetében, vagy Bernadett esetében látok sajnos az én, lehet, hogy nem teljes tudásbázisom alapján mondjuk úgy, hogy Minimum. Minimum. Ezzel együtt egyébként... Uh... Jó, de ugye mindennyi olyan ismerjük azt, amikor az edző, meg legjobb az edző nézi az órát. Te, ha nézed az órát és a hátfelevő időt és az eredményt, akkor mit gondolsz az időről és az eredményről? Sosem késő megállapodni. Ma Magyarországon a Fidesz gond nélkül leváltható. És, és ha ez a netán bekövetkezik, akkor az eredmény is. Nem azt mondom, hogy megváltoztatható, mert abban az volna benne, hogy jelenleg a Fidesznek áll a zászló, amit én így ebben a formában nem állítok, vagy állíthatok. De azt kérdezem, hogy akkor ebből a szempontból a hátrálebb idő az érdemi eredmény tudna jelenteni a csapat számára? hogy most egy kicsit el, el, elvesztett Hát semmi, az edző tehát... nézi az órát, látja az eredményt, és azon gondolkodik, ja, igen, hogy mit tudott a éltem, tenni, igen. hogy döntetlenre igen. hozza, vagy győzelemre vigya a csapatat. Tehát ez olyan, mintha eddig hatos falat védekezett a Veszprém, és aztán kimegy szoros emberfogásra, még bőven ki lehet menni ebben a három hétben szoros emberfogásra. Nincs olyan állapot, ami jelleg azt mondaná, hogy tök mindegy, mit mond az edző, itt már csak a vereség mértékét lehet le Kizárt, kizárt. Itt, a Fidesz, itt ma ugyanannyira benne van ebben a mai helyzetben, hogy a Fidesz kétharmadot szerez azért, mert az LMP meg a Momentum elindul olyan helyeken, ahol nem kellene Budapesten és a Pest megyei agglomerációban és a nagyvárosokban indulni, és ennek az lesz a következmény, hogy legyártanak egy kétharmadot, mint egyébként ugyanúgy benne van, hogy akár jobbik nélkül is meg lehet törni a Fidesz abszolút többségét, és régóta gondolom, hódmezővásárhely óta talán hogy Nagy még valamennyit értek a matematikához, ha jobbik is hallandó lenne koordinálni akkor, harmad, akkor ezt a, az a És ezt egész Azt kérdezem, hogy ez a 2018-as helyzet nyilvánból, hogy semmilyen más korábbi helyzettel nem egybevethető, de az egészben mi az, amit most így érdemes kiemelni az ügyben, hogy április 8 amit mit fog hozni? És ami más, mint ami korábban volt. Vagy nem volt más? Hát szerintem a március 15 beszéd után látni lehet, hogyha a Fidesz hatalommal marad, akkor az elnyomás és a szabadságkorlátozás nyilván erősödni fog. Nem tudom olyan jó indulatúan értelmezni a miniszterelnök beszédét, hogy ne tekintsek rá fenyegetésként civilekre, egyszerű nem fideszes emberekre és persze nyilván ellenzéki pártokra, beleértve a jobbiktól az együtten át az LMP-n keresztül az MSZP-ig DK DK-ig. Másik oldalról mivel szerintem megroppantható a Fidesz hatalma, és egy átmeneti kisebbségi kormányzással széles együttműködésben elkezdhető az ország átalakítás, és utána egy új választás, vagy karácsonyi javasolja, vagy népszavazás, vagy más megoldásokkal. Ez a rendszer ez megroppantható. Szerintem minimum olyan tétje van 2018-nak, mint 2010-nek. Csak 2010 egy lefutott dolog volt, de hozott egy változtatást ebben az országban. 2018 egyáltalán nem lefutott, talán azt azért nem sugalják a szavaim, de szerintem nagyon-nagyon komoly tétje van. És nem az én mi lenne 2022-ben, mert vagy én nem tudok belegondolni, egészen egyszerűen abba, hogy ez az ország ez utat tévesztette, megbomlottak konszenzusok, a FIDES semmi. Persze vártam, a mai célbernadett volna a Gábor Hát 60-40 adom 60 azt, hogy 60 nem lesz semmi, és szélbenedet kiáll holnap, és azt mondja, hogy ő megpróbálta ezzel is, azzal is, jobbal is, baloldal is megpróbált együttműködni, mindenki kompromisszumképtelen, pedig ő jót akart, miközben az egy pont éppen az LNP kompromisszumképtelenségét mutatja, hogy köti az embert a karóhoz, hogy mondjuk Budapesti egyéni választókertekben is csak akkor működik együtt, hogyha a jobbik jön, Bár pedig Budapesten tele van a város olyan a jobbikkal a nélkül is. A 40 az az, hogy megállapodnak 2-3 választó választókerületben 5 ahol az LMP jobbik köt egy koordinációt, amik egyébként ott közelebb viszi az ellenzéket a győzelemhez, mondjuk Salgó-Tarján, választókerben, ahol Dömsödi Gábor indulott, ott ezt közelebb vinné. Ez egyébként a jobbik részele nagy lépés lenne, hiszen ők mindaddig a 106 választókerethez és a 600 milliós kampánytámogatáshoz ragaszkodtak, de van egy probléma. 2-3-4-5 vegyéni választókeretben való lokális vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen kisalkú, az valójában semmit nem oldnak abban Tételezzük a problémából. fel, hogy az utóbbi valósul meg az visszavezeti-e Bernadettet és a többieket, akik tegnap találkoztak egy újabb találkozóhoz, vagy ez a jövő amit te se tudsz kitalálni? A tegnapi tárgyalásuk után... Én egy pont egy rendezvényem voltam, utólag értesültem mindenről. A tegnapi tárgyalásuknak az utó vele amit Vágó Gábor művelt az azonnalint Gyurcsány Ferencsel. Uh, abból az látszik, hogy a tegnapi tárgyalás lemaradt a hozó, az... mi van elnézést? Hát ne én legyek ma, aki elmondom, hogy Vágogából azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc volt de olyan, tényleg, olyan méltatlan ez az egész Vágó Gáborhoz meg bántó Gyurcsány Ferenc szemben, ilyen dolgokat megfogalmazni uh, én, ahogyan nem szeretem, hogyha nadrágban turkálnak a politikában, amikor vonát vagy mást bántottak, vagy Molnert akár vagy a juhászt is, ide hozzam, ugyanúgy mocskosnak tartom, hogy az ember megalapozatlanul, vagy bárhogyan, de így beszél Gyurcsány Ferencről, és tök mindegy, hogy én mennyit szíttam akár ebben a beszélgetésünkben is Gyurcsány Ferencnek a stratégiáját, aki személyes szintre leviszi a nyilvánosságban az ajaskodást, az szerintem egyé válik a Fidesz rendszerével, ez most éppen vágógából az LNP delegációnak a tagja követte el. Zárója bezárva, a, a, a, a kérdésedre válasz, én azt gondolom, hogy a tenapitágyalás, meg nem állapodás, az elmérgesítette inkább a feleket. Én azt tudom, hogy ebből viszont próbálják kihagyni az együttet, és ezt meg azt tudom mondani minden tisztelet hangján, hogy Budapesten az együtt jelöltjei 8, 9, 10, 11, 12 százalékokat fejfej melletti versenyben pedig a kispártokhoz képest sokkal nagyobb mandátumszerzési érsélyt hoznak Csepeltől. Nem tudom én meddig, minket ebből nem lehet nem kihagyni, hanem mi kellünk a győzelemhez, és ezt tudomásul kell vennie mindenkinek. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Szigetvári Viktort hallották. Azt írja, hogy... Vágó Gábor, hogy Gyurcsány berúgva tárgyalt a baloldal, az tegnap 19.52-től. Lezajlott az ellenzék első tárgyalás az egyéni választókerületi koordinációról. Az elemi Vágó Gábor a 444-nek sérelmezte, hogy a DK közepesen száraz pogácsával ugye megkínált őket, de a Gyurcsányféle viszkiből nem adott, a jobbik nem mente el az egyeztetésre. Közös asztalhoz ült a Demokratikus Koalíció, az MSZP párbeszéd az LNP megbeszélék lesz a koordináciapártok pártok között az egyéni választókerületekben, és amennyivel lesz, hogyan. Túl sok érdemi dolgot a sajtónak nem mondtak, a pártvezetők a tárgyalás követően. A Jobbik nem vett részt az egyeztetésen, ezt a Szoci Párbeszédes Szövetség részéről Karácsony Gergés Molnár Júlas érelmezték is a sajtótájékoztatójukon. A 440 élő közvetítése mentette meg az estét az unalomtól, a lenti videót annak a 6. percétől érdemes nézni a Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatóját. Követően Vágor Gábor belép a DK sajtószoba ajtajába, hogy lehívja a sajtót a DK irodájának épület elé. Igen. Hát ezt itt most nem fogjuk tudni az Ellpi Kecské jelöltje a 44 riporterének ennek okáról azt mondta, hogy köszönik a meghívást a dékenek, megsörgeli a gesztütt és a pogácsa, és a közepesen volt száraz, de mégis ha egy némi kívánív volt után a vendéglátó gyúcsényfélet viselkedése, ha én mondjuk részek vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetés, ez a minimum, hogy őt is megkínálom viszkivel. A 44 riporterének kérdésére mi szerint, hogyan érti vágó a részséget Gyurcsány esetében a politikus azt mondta az mind fizikailag, mind a szó átvét értelmében komolyan kell venni, az, az alázat, ami az a párt komfortzónájából Lejutáljon a baloldali pártokkal a koordinációra. Gyújtson csak mérsekeltem volt tapasztalható. Nagyon, vagy nem jó? Új szín volt. Jaj, jaj. Jó reggelt lehet! Kúcsabával beszélgetek. Azt kérdezem, mi a helyzet Zuglóban, mi a helyzet az MSZP-nél, mi a helyzet túl Csaba házatájéken? Viktória Viktorral beszélgettem, aki felhívta a figyelmemet az azonnali.hu-ra, amit nem olvastam, amit most csak belenéztem, amiben egyebek közt a tegnapi egyeztetés sikertelenségét, vagy sikerességét, meg fölődés húzandó vágógából Gyurcsány Ferenc alkoholos befolyásoltsági állapotával hozott összefüggésbe, Újabb színfolt itt ebben az egészen elképesztő kampány üzemmódban. Csak hát én még reggelt. ennek a alatt vagyok. Jó reggel. Hát uh, uglóval kezdeném, ugye az, a, az, ami nap mint nap érint. Hát az, az látható, hogy egy nagyon aljas mocsos kampánynak a részesei vagyunk, amire nem nagyon volt például. Aljas, mint négy évvel az előtt? Sokkal, sokkal, sokkal uh, mélyebbre ment már ez a dolog. Hát elég csak arra utalni, hogy ott kizugló, hogy ott derült ki, nálunk derült ki az is, hogy a kamupártok mögött azért... Itt van, én előttem, a... Itt van előttem a Nemzeti Választási Bizottság 410 per 218 számú határozata. Na hát ugye egyértelműen látszik abból, hogy a, a kiváló lendülettel kamupárt, kiváló kamujelöltje Vévai Katalin mögött egyértelműen a helyi Fidesz át, a helyi Fidesz biztosította számára az ajánláshoz szükséges aláírásokat, méghozzá a mostóban Piti módon, arra sem ügyeltek. Vagy azért, mert ennyire vég Ezt a, voltak, a hogy... részét nem mondja ki a Nemzeti Választási Bizottság, vagy ilyet. Én, én, de én elmondom ennek, <gül> mert kérdezte, hogy mi van. Én nem, de van, csak én elolvastam, abban én ilyen részt nem találtam, de lehetséges, én voltam felszínes. Hát akkor, akkor beszélünk róla, hogy <gül> Tehát az, az, az biztos, hogy ennél hülyében nem lehet valamit átmásolni. Én ezt értem, a, de ilyen a, mondat konkrétan sor, nincsen sorrenden benne. Sem vál, sorrenden sem benne az változat. van benne, hogy Lévaj Katalin Virginia, mert kiderült, neki van egy ilyen neve is, igen, igen. a felebezés tájában bejültött panaszát elutasították, és maga az a mechanizmus, aminek következtében elutasították, az nem zárja ki azt, amit ön megfogalmazott, de azzal kapcsolatos mondat van egyébként ebben a határozatban, ami el a, hát a Helyi Választási Bizottságnak volt a határozatában benne, hogy egyrészt az első átvizsgálásnál az derült ki, hogy nagy számban vannak duplikációk, tehát többször szerepelt ugyanaz az, aláír, az a név a ajánlásokon, igaz, hogy más aláírással, de hát ez most már részletkérdés, de többször szerepelt rajta, úgyhogy az, azoknak a nagy részét akkor törölték. És akkor, amikor tételesen összehasonlították a Fidesz ajánláséval, akkor kiderült, hogy jelentős átfedés van. Több mint száz teljesen megegyező, de még sorrendben is megegyező négy szerepelt, adat szerepelt a két ajánláson. Hát, hogy jelen Tamásra már nem tudtak mit kezdeni, mert akkor neki már jogerős volt a, a részvétel a választáson, tehát ott már az, az nem lehetett... Mivel magyarázza hogy... azt, hogy pénzbüntetés nem szabtak ki? Hát nem tudom, hogy kellett volna-e pénzbüntetést, hát büntető eljárás indul, mert ez választási csalás. Jó, de a büntető hát, eljárás kiindítja? Történt feljelentés, tehát ott a, a helyi jobbikus tette meg a feljelentést. Azt feljelentés. én értem, de ugye maga a Nemzeti Választási Bizottság, most szándékosan adom a bankot, fogalmam sincs, hogy egyébként az eljárás a keretében megteheti-e azt, amit adott esetben jobbikus képviselő megtehet, nem tudom lehetne, lehet, hogy nem. Hát megtehetne, mindent megtehetne, hát egy választási bizottságnak jogából hogy a feltűnően, feltűnő módon az látszik, hogy itt csalásra utaló jelek vannak, már pedig itt aztán feltűnően látható, hogy csalásra utaló jelek vannak, megtehette volna, mint ahogy ugye most kiderült, hogy ezen a szomszédkerületben is, ott is ott több mint 300 teljesen megegyező Jó, ez hajánlás. a büntetőeljárás kiderül majd, hogy elkezdődik-e, vagy se, vagy megtagadják, de ennek az eredménye az messze nem 2018 áprilisáig fog kiderülni, hanem ki tudja lehet, hogy 2020-ig se lesz az eredménye. Hát az lehet, de az viszont most már tény, hogy látjuk, hogy a kamupártok mögött azért, hogy a megnehezítsék a az ellenzéki jelöltek dolgát a Fidesz áll egyértelműen. Mert egyébként egy ilyen non-in párt, aki a két héttel jelenik meg mondjuk ott a kerületben, esélye nem lett volna, hogy az ajánlásokat. mind azt láttuk is. Bizonyos hát szempontból tán... ismerem önt, a regényírói képességeiről még nem vagyok megbizonyosodva. Írja le nekem azt a szűzét, azt a azt a szinopszist, amiben felvillantja azt, ami alapján majd én megrendelem a könyvet vagy a filmet, hogy ez az egész valójában hogyan bonyolódhatott, és akkor természetesen ebből a mondatból mindenki kihalhatja az értelmetlensége dacára a feltételes módot. Legyen szíves segítsen nekem ebben. No, szóval a, a, maga ez a sztori úgy derült ki, hogy a, voltak olyan ostobák, hogy helyi. Nem, ne, azt én értem. Azt kérdezem, hogy menjünk vissza a legelejére. Hogyan jöhet létre egy ilyen milyen izé. ízé? Hát, mint a, mint izé. a helyzet. Tehát, hogy hogyan, hogyan, eh, hogyan indul el ez a párt, milyen támogatással, ezt ki hogyan biztosítja, ebben segítsen nekem a képzelet erejével. Ja, nem, csak egy ilyen, nem, kell lesz, kérdez, nem csak egy ilyen párt jött. Jó, nélkül. én ezt érted, de most maradjunk ennél a konkrét. 45 jelölő szervezet vette fel, vagy jelentkezett be. Zugról. Jó, de látja azt a, látja azt a folyamatot, ahogy a lendület Magyarországért párt tart valahova, ahol egyébként megegyezik abban, hogy milyen támogatást élvez majd annak érdekében, beleértve, hogy abban is segítsen nekem, és aztán leviszem a hangsúlyt, hogy miért vállalja azt a kockázatot, amely egyébként nem viszi őt sikerre, leszámítva azt az esetet, hogy ebben a szituációban is kap pénzt, fogalmam sincs, hogy milyen módon, de az már nem a 2018-as választásokkal, hanem valami egyéb szerződéssel kell, hogy összefüggésbe legyen. De most nagyon a sötét fantáziámat vettem elő. Hát, hogy Ha most a szeméről beszélünk, akkor a szemérben az látszik, aki ott ezt fölvállalta, hogy napok, napok alatt lenullázta magát. Azt, amit ő épített a politikai pályafutása alatt, azt napok alatt lenullázta. A, a pártja az a, a semmiből a semmibe tart ebben a pillanatban, eltűntek. Jó, hogy nem, nem akarja érteni a kérdést, vagy nem akar rá válaszolni, hogy jöhetett létre a státuszkó? Hát egyszerű, hát de válaszoltam, mondtam. Az volt a cél, hogy nagyon sok jelölt induljon el, ezzel is megnehezítve az esélyes jelöltnek a dolgát. A Fidesznek ez az érdeke. Jó, de látom sok. kéne uh, uh, Lévai Katalint, amint a Lendvai utcába tart? Hát uh, Véga sem kizárt, hogy valahova tartott, igen. Zuglóban nem láttuk, tehát ott nem tudott tartani sehova. Az nagyon gyanús, amikor a választások előtt valaki pár héttel jelenik meg egy adott körzetben, döngedze mellét, hogy ő milyen esélyes és jó jelölt, és menje hívsz ide, és hogy hát itt ő neki kell majd nyerni, és mindenkinek el kell gondolkodni, az ő javára lépjen vissza. Senki mással nem foglalkozik, és senki más nem támad kizárólag engem, a, a, a baloldal jelöltjét, mondván ő magáról így baloldali, a fideszel nem foglalkozott, a nevét nem ejtette ki a száján, csak, csak kizárólag velem foglalkozott, kezdettől kezdve. Van Tehát olyan azért... kamupárt, ami egyelőre átment a, a, a rosta szitáján, vagy a szita rostáján, azt mondja meg nekem, hogy lévaik Katalin, aki nem bírja az én szimpátiámat, de ez teljesen lényegtelen, ugyanakkor a négy kerekéből azért három biztosan megvan, miért vállalt ezt a rizikót? Ezt érti, mert én nem. Hát csak ő tudhatja, mi csak sejthetjük, hogy azért volt az az ajánlat, amire nem tudott nemet mondani. Én ezt ez az ajánlat ebben a formában nem teljesül ez az ajánlat, csak akkor teljesül, ha volt más ajánlat is. Az, hogy idáig eljutott, a mögöt már látható módon kellett valaminek lenni, mert azért ebben rengeteg pénzt beleraktak, nem hiszem, hogy az induló kamupát rendelkezett volna olyan forrásokkal, amivel ezt meg tudták Én ezt értem, de ebből Lévai Katalinak semmilyen egyéni haszna nincs. Hát nem tudhatjuk. Nem Há? tudhatjuk. Ez csak, ezt csak ő tudhatja, hogy ez valami éreztő vállalta. Biztos, hogy nem a siker reményében, mert azt gondolhatta, hogy esélytele lesz ebben a körben, ráadásul nagyon ostoba módon, pitiáner módon buktak meg. Tehát, ebből az amatőrség látszik csak, tehát ha valaki profipolitikusként akar szerepelni, ilyen ostoba, amatőr, Pitiánér módon, nem vág okay, le, de ha már nem itt tartjuk, akkor a Fidesz miért vállalta be azt a kockázatot, hogy az ő neveikkel lehetetlenítsék el azt a pártot, amelyet aztán ővelük fognak összefüggésbe használ. Én Azt látom, hogy helyben ugyanilyen Pitján Eroszlóba a, a helyi partner, mert a, a, a két hülye kell ahhoz, hogy egy ilyen összeálljon, egy ilyen történet. Itt két csaló van, az egyik, aki, aki felhasználta, a másik meg, aki segítséget nyújtott neki. Ott hagyom a feltételes módot, maga a történet borzasztó. Azt kérdezem öntől, hogy miért őre cuppant rá léva Mit Katalin? amiért érdemes ön az önvérét szívni. Hát, mások máshol a cuppantak, hát, az látod, hogy az, olyan körzetekben jelent meg a, a, a kamu rendületpárt kamul jelöltjeinek a sokossága, ahol a baloldali jelöltnek volt vagy van esélye nyerni. Hát így jelentek meg a 6.-2.-kerületben, a 15.-kerületben, a Kunalmi, a, Kuna, a 18.-kerületben nálam, tehát nem megyedi az enyém. Csak hozzám, az olyan a megtiszteltetés, hogy maga Lévai jelöntőt, Igen, az igen nem, ez, nem, ez nem kis megtiszteltetés. Igen, aztán igen, van ugye egy másik döntés is, ugye ez, a, ez az OEVB döntése, ez meg itt a plakátra joggalással van összefüggésben. Hát azért mondom, hogy rendkívül jutott el a helyi fidesz, a jelöltje, erre korábban még papság se volt képes, vagy nem akar, vagy gerinche tisztesség volt benne. Tehát az, hogy a kirakott plakátokat szervezettem, szedetik le, rongálják, megtépik le, majd a fölé, annyira hülyék, hogy pont ahol letépik, mindjárt fölé kisakják az őét. Tehát ez, ez, ez megint azt mutatja, hogy valami rendkívül, rendkívül ostoba módon próbálnak kampányolni, próbálnak. Fellebbezés volt, hogy az OEVB megállapította, hogy a kifogás a cselekmény a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kereszténydemokrata néppárt érdekkörén belül következett be. Ugye a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kereszténydemokrata néppárt megsértette a választási eljárás pontjában foglaltakat. Így van, hát azóta ugye figyeljük meg, hát szerencsére dugult eleve van térfigyelő kamerákkal. De fellebeztek, hogy csak... vagy ezt nem tudja? Nem tudom, hogy fellebeztek. anyi hát annyira egy volt, hogy nem nagyon volt mit fellebezni, mert hát fotók készültek róla, a helyszínen tettén érték és mit helyeztek el föléje? Hát a másnak a hasonló plakátját. Az enyémet levágták, letépték és fölérakták azon módon a Jelen Na, hát, hogy áll a küzdelem zuglóban, ezen kívül? Hát ezen kívül elindult, elindult mindenféle nagyon olyan szórólap, ami, ami, ami már nincsen, ugye feltüntett a, a kiadója jellemző módon rájuk. Ezt megüzenték előre, hogy ilyen eszközökkel fognak majd élni. Hát így, így néz egyelőre ki. A, ettől, ettől függetlenül a, a hangulat az teljesen a más. Az emberek e, már a fenébe kívánják őket, tehát itt azért egészen biztos, hogy nagy győzelmet fogunk alatni. Hát ugye egy évvel ezelőtt 50-25-re győztünk egy időközi választáson. Én nagyon remélem, hogy itt is kimagasló eredmény lesz, kimagasló részvétel mellett kimagasló eredménnyel orjási különbséggel fogjuk tudni megverni a Fidesz jelöjtjét. Egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, 061 0999 és 0636771161 8 óra 48 perc van. A mai műsor vagy 8.57-ig, vagy 9 óráig tart, ha csak hírte el nem borítanak telefonokkal. Holnap elsimol László Mesterházi Attila Duronelli, Péter és Hajós András elvileg. A Ha Hajós András nem veszi föl, akkor után háromszor marad ki, negyedik alkalommal nem fogom keresni. Győz az és 0636716 egy figyelek a Tova pillanat, örökre... Már most mondom, hogy a jövő héten nem 26-án, hanem 27-én keddel lesz a nagyon messziről jött, jött ember, jött amin egyelőre úgy tűnik, hogy a 3-as megjelenik, Bakács Filippon és én. A az ázló, mit neked kell majd legekig emelni, ha kezemből egyszer kihúl, ha kezemből kihúl. Tova tűnt pillanat, örökre így marad, a szabadságbetűjéből hófejű barikád épül Ti a győz az igaz szó Én ezt adom neked, örök emlékül Szóval pillanat, örökre így marad Hazámat véden és fegybelem, nincs más csak egy célől a zászló, mint neked kell majd, neked igenelni, a kezemből egyszer kívül, a kezemből kihul. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar gyűlök ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006 ezek Például milyen alapon taposták meg a rendőrök, a magyar zászlót, a nemzeti elgépeinket? Miért mondták, hogy mohat magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt, hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert? Toma tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy szén rojtozt a zászlót. Mit neked kell majd egyet kigemelni, ha kezemből egyszer kívül, ha kezemből kihull. Toha tűnt pillanat, örökre így marad, hazámat védem és megverem, nincs más, csak egy szél az az zászló. Mit neked kell majd egekig emelni, Ha kezemből egyszer kihull, a kezemből kihull, Minden eljő majd az a fényteli nap, minden népünk vagy hirtelen szintval, vajon egyben. Én azt hiszem, az gondolom, hogy te láttad ezt a videót, ami a Vágó Gáboréhoz készült, azért nem említettem meg, de figyelj, hogy a Vágó Gábor a lépcsőn lefelé jövett... Ilyen alpádi módon a gyurcsányról beszél, nekem gyurcsány nem a szívem csüske, de ezt nem hiszem erről, az a szóval undorító eleve, ahogy kirohantak onnan, amit hogyha gyülekezel gyülekezelet előtt, hogy nem tartok, hogy sajtóságkod, lemennek az utcára, szóval figyelj ide, ez valami guztustalm volt, hogy meg kell a gyurcsányt nem, nem tudom, nem láttam még, csak részleteket tudtam ebből érzékeltetni az alpján, nem tudok képet alkotni. Szigetvári, ki van bukva. Még tombol az ön azonosság, és közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vér szagott hozzá. szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szél? 061-489-0999-0636771161 061 egy hat egy.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 Borítékba bezárt szavazatjaival félő, Hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhulhat a rusz medve mancsa, És a fuldokló európai kéznetán Végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem bajlik e merre a marra,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 Őled úgy vélek, hogy elrontottem már, ha magyar szavazó, őled úgy erről hogy elrhontottem, marha magyar szavazó, idén eljön majd az a fényteli nap, midőn népünk a hirtelen szintval, vajon mely egyben megyünk, Urna elég, borítékbazárt így vagy ainkkal. So Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kísérleti marad, és legközelebb holnap reggel találkozunk addig is. Dörö.fi alajanos kukac.gmail.com Viszontalásra!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 S a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok,